لیکن قدیم موضوع باندی اصول القرآن باندی شیخ القرآن حضرت العلامہ مولانا محمد طاہر نوور اللہ مرقدہو قدیم باندی و بہترین کتاب دی کلید عربی جبکی العرفان کی اصول القرآن اصول القرآن په هغې کتاب غېوانې پودل مشکې وي هغهه چا ته چا چې د شغلخورآ دې محال سره ترا بذات خود یا د ه هغه د شاگردانونه د هغې په دررسو کې نووي ن د غه کتاب په ترتیب باندې لکږي شیخ القرآن رحمه اللہ اغا کتاب انتہائی تفصیلن لکلے وے کہا او سلمنگا ٹول پٹو لگویون تکریبن دری دریئنگو سلور میں سکسرف حاغم نویلی کی او صرف دہاغینہ اغا غٹ غٹ اللویلوی خبری اغا کنا راقلو مختصر تری تیسرا صرف ذہن کی اغا نقش راشی ذہن کی اغا نقش کینی نو اول نمبر تعریف القران من القران قرانی شریف تفسیری وں وٹڑے الگ ہوئے گی کلچ دا قرانی شریف تے تعریف ہوئے گی دا قرانی شریف یو دا, دا قرانی شریف لغوی معنی دا دیم دا قرانی شریف اصطلاحی تعریف دے قآانی شریف بعضلهماوي قآون پهزنم د فانون سره او بعض قآ دا د ق یقر یقرونه دی او بعضلهماوي قرآ یقرهونه دی د قآانی شریف یا خو د قنا یقرونه بمآنه دته واست او قران قران ځکه وي صدا طول فولا د یوب سره پېوست دی د قرآني شریف خپل میسي انتہی رابط دی او کله انسانان زينه هغه ته ورسي کله ورستي ظاهرا د فکراري چې هغه اتنو خپل میس کې رابت نشته دویم که قرآن شریف قرآن یک رعونشی نو پا معنه ده لسطلیشیوی او لسطن که لسطلیش کیجوسم نو قرآن تم قرآن ذکوی یو دا دی وجنا چه اللہ رب العزت دا دی لسطل کری دی او دا حدیث شریف سا ثابت خبر دا تفسیر ابن کثیر یو حدیث تفسیر سوره طواح کی ذکر کړي دي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلیو الله رب العزت د عدم علیه الصلاۃ والسلام د پیدایښ نه زړه علم کی الرحمن او سورۃ سورۃ او سورۃ الیاسین دا دو د صورتونه الله رب العز په خپل فرشتو ته ولستل په هديث شریف کې راځي فلما سمعت الملائكه تو قالوا توبہ للاجوابه تحمل هذا هر کلی کی فرشتو دا الله رب العزت ما سوره او سوره واه واوردلو نبیاس جبال فارشتیوی وی توبا لیل اجوافی تحملو هادا هاگ خیلتو و هاگ سنولد مبارکیوی اکمی خیلتی کمی سنی بدا قرآن شریف کوچتی دوین فارشتوی وی توبا لیل ازنی تتکلم بی هادا خوشالی او مبارکی دیوی هاگ جبود اپارا تپقم م باندې قرآني شريف به ویلي کېږي درمز الفريشتو ويل وتوبالي امتي ينزل عليهم ها امه لد مبارکي وي تپقم امه باندې د کتاب د دې قرآني شريف نزول بکيږي لو قران ته قران زکه وي چې الله رب العزت دليل استوي کړی وین موږ یو بعضه نماز یاد ذکر کوي چې پنځخدز مکب عندي تورن زیات مستل شوی کتاب موجوده زمانه کې و چې موجوده زمانه کې ل술ه کې او آئند زمانه کې چې تورن زیات بل술ه کې دا قران شریف دی پنځخدز مکه نن دمره کتاب ترته ویل شوی دی نوی لیکيږي او نه به اومي لیکيږي درې نووډه بازار ما ذکر کوي چې قرآني شریر ته قرآن زکه وي جداد الستو کتاب دي او داسې کتاب چې زی پلوستل باندې انسان چړې کیږي نه د دې نه کتابونه وي 2 غټې نه مو وي انسان پټړې شي فا دماغوی بوجراشی فا قرآن شریف دا کتاب دے جو انسان سم روئی سم روئی فذیر سوڑکی دل نشتا حدیث کرا زی نبی علیہ السلام فرمیل او کد روایتو یو جملد حدیث داوان دا وَلَا يَشْبَعَ مِنْهُ الْعُلَمَاء قرآن شریف دا کتاب دے فوح خلق بددین مارنشی څومري کی وی سومري کی وی نو د دینه مړیدین نشته ابن تیمه رحمهم الله یو کتاب دی عربي ژبه کې هغلي کړي بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان پدې موضوع باندې الله ابن تیمه رحمهم الله دا کتاب لیکلي چې الله رب العزت دوستانو او د شیطان د انسان فرق دی. په حقیقت کې یو روایت د عثمان رضی الله تعالی او تره ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لو تهره قلوبکم ما شعبات مین کتاب الله لو تهره قلوبکم د هر انسان د خپلې په څیر په پخوانی نور کتاب الله د الله د کتاب نو ادا ماړي چې ویني کله چې انسان زست صحیح وي ته یقل صحیح دماغ والا صحیح ذو انسان دی به وڅریند قرآني شريف شریف نمون نشي او دا حقیقت هم دی زموږ لوی لوی ګڼټو ګڼټو باندې د څونو کوي او مرونه په کې هیڅ ش베ته او بیا کاله تورستي کوله کېنده قرآني شريف نه مړیګنه همدا پر دې درچنی رواني تر مرګه پوره تر اخره پوره د دې وجنه کلي وسان د ازر څنګه ان اصل علماوي دا شیطان کله په دې در باندې شروع کی او د دې علاج د هر چا انسان قران شریف ته څنګه دې؟ دوی زر اول الله او شیطان د دې نه لریشي داران لا حول ولا قوت الا بالله په دې شیطان د دې نه لریشي د دې شیطان د وسوسه د وجنه پنسان انسان والي راشي ورنه چې شیطان وسوسه نور دې انسان دې او قران شریف څنګه دې نشتي اولادینا مریدی مشتی داخل لغت کی قرآن شریف یا قرآن یقرانونا یا قرآن یقرانونا اصطلاح کی قرآن شریف تو توی اصطلاح کی علماوی فالقرآن کتاب عربی انزله الله تعالی إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام بوحي جلي وهو المنقول إلينا نقلا متواتراً المكتوب في المصاحب مطلب ہدایت فالقران و دا قراني شریف كتاب عربي یو کتاب ده په عربي ژبې کې انزل الله تعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم الله رب العزت دار عليه کلی محمد صلى الله عليه وسلم تا بواسطه پی جبريل عليه السلام بواسطه پی جبريل عليه الصلاه والسلام سره دوايين جلين پخکارا وه سره وهو المنقول الينا او دار نقل شوي دي منت نقلن متواترا نقل هغه متواثر پر لفظي سميت کې په کې څه کټوال نه دي راغلي المصدوب فی المصاحف اذام په مغه کاغذونی کې لیکل شوی دی مونتاین سیفو کاغذونی کې لیکل شوی دی دا قرآن شریف اصطلاحی تعریف دی په توګه آسان مطلب قرانی شریف د عربی دی یو کتاب الله رب العزت د جبرئیل علیہ السلام په واسطه نبی علیہ السلام ترا لی گلی دی فقار وہی تر اونم کو راغل د قرانی شریف په تواتر کړی دی اونم تا په کا کی لیکل شوې دي دا قرانی شریف اصطلاحی تاریخ دی دا تاریخ چه علماء کئی نو دا اصل که دا قرآن شریف دا آیاتونو نه کرده ده آگا آیاتونو نا شیخ القرآن دا محلال ده ده آگا ماخذات را جمع کرده دا دا کم اکم آیاتونو دا تاریخ شوه ده نو اول نمبر چفل قرآنو کتاب عربیون قرآن شریف دا یو کتاب دی او پارا بوئی جو بکی دیں مداز سورت آراف اتم دویم نمبر آیات کے رازی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کا فرمائی سورت آراف اتم تی آیات نمبر دو دویم نمبر آیات کتاب انزل الیک فلا یكن کتاب الذی کتاب انزل الیک الیگلی شویدتا کتاب شریف دایم کتاب دی جتا کرالی گلی شویدے بل را لے گلے نو الله رب العزت را لے گلے دیں او صورتی مائدان اٹھالیس نمبر آیات اتسل ویسن نمبر آیات کی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا فقفل فرمئی یہ کتاب منک ترالی گلی دے وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدق لما بین يديه سورت المائده اشبگم سی پارہ آیات نمبر 48 اتے تلویستم آیات دایات اول وانزلنا الیک الكتاب بالحق او را لے گرے دیں مونتا تا کتابین قرآن شریف بالحق فاکس را رشتہ کتاب دیں وانزلنا اللہ رب العزت الزان تا نسبت کی مزدفع جا اللہ رب العزت را لے گرے دیں بل عربی ان پاربی جبکی دیں قرآن شریف فاقبل ذکر کوي صورت شعاران نور ایات نمبر ایک سو پچانوی یو صل تینزو نوی نمبر ایات دیں سورت ایشواران نورلسم سپاران ایات نمبر ایک سو بہانوی نورتا گوری بدی کی گن تاریخونه دا قرآن شریف حاو مالو یو وَإِنَّهُ لَتَنْزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس به باً همین نمبرات نن صورتو شعرا ملثوم استکاران او یی کینن رازل دی کتاب رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقات دی ینه الله رب ال عزت علی گلی دی د چاپ واسه تیرا علی گلی دی جبرئیل علی سلام نو نزل به ال روح ال امین رازل کینی پوی باندې هاوا دا مان داري والا روح ال امین جدا روح قرآ کی راوڑه ده دیر آماند ده را فرشت ده علا قلبك لتکون من المنظرین علا قلبك فزرستا بانده اے نبی علیہ السلام ده قرآنی شریف راوڑه ده نبی علیہ السلام ترالگل شوی لتکون من المنظرین مقصد صدی ده پارا چشیط ده یرون کنا دلی سانی عربی مبین وجي بازار بي واضح کار کر اغلي دي نوبلسانين عربي مبين عربي دي وک الله رب ال را عليه گري دي حديث کمراضي نبي عليه الصلاه والسلام فرميلي تاسو د عربو سره ډیره وجو نه محبت کوي لاني يا عربي و قرانن عربيون د دې وجنا چې زهم عربي ما قرانی شریف ز ام الله رب العزت طاره و کرا لی گلی دی ولی صانی اهل عربیون د جنت یا نو جبا هغه عربی وی عرب محبت کوي نو قرانی شریف الله رب العزت طاره ب کرا لی گلی بنسان عربی مبین بل کدا قرانی شریف ل گلی شو سورة عبس گرازی دیر شم سی پارا آیات نمبر تیران دیار لسن نمبر آیات سورة عبس دیر شم اللہ رب رزت فرمائی فی صحف مکرمت مرکوعت متوحرا دا قرآن شریف فی صحفی مکرمتن، فهاغا صحفی مکرمتن عزت مندکی، مرکو آتی متوحران، هاغا اوجتی، یاد اللہ رب العزت پنیز بانده، دارنگ پاکی دل آسنو ده شیطانانونا، نفی صحفی مکرمتن، المکتوب المصاحف، اللہ رب لوه ماخوز کله الله رب الیذکر لکله شوې دي او اوس بندگانو تم کله لکله شوې دي مدار قرآنی شریف تعریفو نور غنا اسنه په دیوان کې څه خدا صرف مننیده پارا چې قرآنی شریف دا د عربی دی کتاب الله رب العزت نبی علی السلام کا د جبرائیل علی السلام په واسه تراله غلې او مونته را نقل شوي دی په نې متوارته نقلې متوا نهرات چې مسل س دا را روان دی یو نقل منق وي هغې کې زمان کټ شي او متوار دا چې فهغې کې داسې ووقنی راغلی تردي لتون ک وي د زې را نقل کوون کني کله نه چې پآې شریف نازل شوي دی اودغه سې مسلسمن را روان دی او خلک ک د یو یو طبنی بلبلته او دغه سر را روان دی او دغه سې روان وي نو او دا اول نمبر تعریف القآې من القرآن انسان انسانقرآانی شریف په تفتیر ال کوږي کله چې ورته دقرآانی شریف تعریف معلوم شي چې څنګه کتاب دي اسم اوقرآې من القورآ عنوان اسماء القران من القران ده القران الشريف نمونه ده القران الشريف دا دایاساتی تکثر بنمونو دا دلالت کی په بهتر والی دی او تیس باندې دیوتانم وي نو کې کی مقصر ته کې زیاد چوین مثال فطور بانی یوکت سین سوک و تقاری سی بوین سوک و ارت مفتی سی بوین سوک و ارت مولی سی بوین سوک و ارت بل بل نومہ خلی نواج چې د قیرت هم کرے دے حفظی هم کرے دے دارن یا هم کرے دے دارنګ یې تای هم کړیدا دا, دا دمر نمونه کې انسان تاسو تل کې یسو کې ونو نو د انسان ته خصوصیت زیاد دی د قصې د قرآنی شریف هم ګړنو نمونه دین دی دیو جنا چې قرآنی شریف خصوصیت زیاد دی امام سيو تیرنه مولا دا حاقی کتاب دے دو جلدوں کی عربی جبکی الاتقان فی علوم القرآن امام و امام سیوپی رحمه اللہ با حاقی قرآنی شریف او سلوی اتنوں نے ذکر پوری دی الاتقان فی علوم القرآن کی دی سنہ شیخ القرآن رحمه اللہ العرفان فی اصول القرآن کی دوله سمونه زیادت کردی دی. دا انسطح شل یوکم شفیطن مونه. جا دا شیخ القرآن رحمه اللہ یو ملگره و حسین شاہ نیلوی رحمه اللہ. آغا چه دی پینزه اویان مونه دا قرآن شریف ذکر کردیم د قرآن شریف نه دا, دا قران شریف بل موضوع ال بصړې په قران شریف ته کويږي دا قران شریف هغه اسمانونه ته معلومږي په قران شریف بعضې امور موږ غوین ذکر کوو یو نوم چې دی دا قران شریف یو کتاب نوي دی کتاب دانون دا قرآن شریف پا قرآن شریف کے دو زوا دل زل زکر شوئے دی دو سو تیز زلی سورة بقری دویم آیات کے رازی ذالک لا ریب فیحی دا کتاب چیز مراتنا قرآن شریف بے لا ریب فیحی فضی کی حص چکنشت دی حدیث نبی علیہ السلام قانون د قرانه شریف او طرح استعمال کړي دی نبی علیہ السلام فرمایلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما و يدعو به اخرين الله رب العزت هر کتاب باندې په قرآني شريف باندې د خلکو ته کړي دي او دې خلق ته الله رب العزت ذلت ورکړي دي چې چې دې خیال نه ساتلي چې چې دې خیال ساتل الله رب العزت حالې عزت ورکړي چې چې دې خیال نه ساتلي الله رب العزت هغه خلق ذلیل کړي دي دوی نن د قرآني شریف کې اونډه قرآن دی او دا په قرآني شريف کې کړه ال قران ذکر کوي کې کړه سره قران کله معرفه ذکر کوي یعنی فلم سره او کله سره قران نه ذکر کوي معرفه ال قران قرآني شريف دنه چې 55 قرآني شريف کراغلې نه 58 زل او نه کې راځي فلم ور سره نشته نه 15 زل دنه قرآني شريف کراغلې دي ناټول دری اویا جوړي د 73 ځل قرآني شریف کې قرآن ذکر دی قرآن حدیث کې نبی عليه السلام د دې لفظ اکثر استعمال شوی په حدیث کې د دې لفظ شوی نبی عليه السلام کله فرمای اکراول قرانا فانه یاتی یوم القیامه شفیئا للقابہ کہ قرآن شریف لولی قیامت پا ورز بدا کل کې کی دفار شفارت کی دارن وردت للقرآن ترتیل قرآن شریف کی امدغت ذکر دی ان قرآن لفظ واللر آغلے دیں او صورت واقعا ستترن بریات کی امراضی کریم دا قرآن شریف इज्जत والا قران نے عزت والا کتاب دی دریم ددی نوم چې کلام کلام الله د الله رب العزت خبير دي قراني شریف د الله رب العزت خبير دي او دانو قراني شریف کتلور د ذکر دي سوره توبه کې عمرادين لثم سپارائش پغم نمبر ياتين وان احد من المشركين التجرك فاجره حتى يسمع كلام الله نو حتى يسمع كلام الله تر دې پوری يا دي د پاره چې الله رب دې خبري ووي مراد داغه قراني شريف حدیث کلم نبی علیہ الصلات والسلام استعمال کړي دي یو حدیث چیرې چې راځي نبی علیہ الصلات والسلام حاكم موخه باندې درنګن بي چولې دا خلق ته وداع اعلان کولو الا رجل يحملني الى قومي لی ابلغ کلام ربی فئن قریش قد منعوا کلام <تصفيق> نبی علیہ السلام بخلق تویل اعطاس کی داس کی او تنشته دی چې ما خپل قوم ته ګوزی لی ابلغ کلام ربی چې زور ته الله خبر ته بیغو کوم یا یذک فئن قریش قد منعوا کلام ربی قریشو قومه الله خبر باندې کیری اعلیت من فریق نو تاسو تا سمیزان سر سو بوزی چرا دی بیان ورطو کم خلق ہوتا دارن یو حدیث شریف چرا دی بیان ورطو کم خلق ہوتا دارن یو حدیث شریف چرا دی نبی علیہ السلام فرمیلیو اکد حدیث دین یو جملے دعوان لا ینبغی لصاحب القرآنی این یجدا معم وجدا ولا یجعلا معم جهلا لئن فی جو لأنه في جوثیه كلام الله ده قرآن شریف لا ينبغي لصاحب القرآن ده قرآن شریف وعلا دفار دا, دا مناسب نده ايجدا ما عمو وجدا شده نور خلقو سرا یعنی غلط خلقو سرا بیا ملتلیشی کم از کم كم ده نور خلقو میز که سفر کنی ولا يجعل ما عمو جهلا بنی دې دې اسلام په می قرآني شريف والا جاهل سره جهالت باندې کې چې جاهل تړي وي دیم ور سره ځان نه جاهل جوړ کی نه په جوړ کی بنی دې دې اسلام مجه ذکر کوي او په دې کلام الله ذکر له په خيټه کې الله رب العزت خبرې پرتي وي نو دې ته او د نورو خلکو مېس څخه څه فرق پکار دي او کلام الله دا د الله رب العزت خبرې قرآني شريف دلورم نوم د قران شریف دې نور राणा قران شریف نور ورته ځکوې چې ذريعه یې کړه دا بیان شي نو په دې سره دنیا کې رڼاګانې راځي د کوفر او د شرک د جهالت هغه تیرې په دې طرف ختميږي دویم قرآن شریف سے نور ذکر ہوئی کہ دا وقت قیامت پا رضوان انسان دا سبب در انا بوئی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمیلیو من از سمعا الی من کتاب اللہ کتبت لہو به حسنتم زعفا وَمَن صَلَّىهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دایره قران شریف یو آیات هم وکي خلو الله رب عزت په دې باندې دچندې کې ورګي ستر وکي خلو باندې چې ستر وایږي چې الله رب عزت په دې باندې کې بیا وَمَن صَلَّىهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دا چې قرآنی شریف اولس په خپلە نو دا باور لا سبب درنایي پر ذ قیامت باندې نو نور قرآنی شریف ته ځکه وي چې دا د لرنا سبب بوي او دانو قرآنی شریف دونه ځله قرآنی شریف د فار استعمال شوم دي وروستو سوره نساء آیات نمبر 74 یو تل سلور او یعیم نمبر ایاد که اللہ رب العزت فرمئی یا ایوہ الناسو قد جاتكم برحان من ربکم فانزلنا ایلیکم نور مبینا سورة النساء آیات نمبر ایک سو چورتر یو سل سلور او دیش پگو میں دا اے e خلقو تحقیص راغل تاوکتا برحان من ربکم دلل طرفا درم تاسو نه وانزل الیکم نورم وبنا اور الیګله مونږ تاوکاران اګکاران دارن سوره مایدا 15 نمبر ایت تیمرازی قد جاءکم من الله نور و کتاب مومین سوره الملایدا شپږم صفاره ایت نمبر 15 بل القران شریف نوم کې دې ہوئی جدا ہدایت دی و دا ور ته ځ چې دا د هدایت ک تا دی الله رب العزت زل په ریبانندې ډیررو خلکو ته هدایت کړړی دی او سرې بهقره دو نمبر یاد ک را ځي اولیېپاره کې مدلیل متیم اوقرآانی شریف د پارهه غداقرآانی شریف کې بې زل د دې ځمې هدایت نه په شریف د پاره راغلي چې دا د هدایت کتاب دی او هریس کراځي نبی عليه الصلاة و السلام فرمایل ومانیو تغل حدا فی غیره از الله هر انسان چې قران شریف نه بغیر هدایت په بل سکولټولو دا صلی الله رب ال عزت گمراه کی دا دا هدایت کتاب دیم بای دا شریف نم دیم رحمت رحمت قرآن شریف دا نم ذکر دیم شکل دا دا استریکی جی دا اللہ رب العزت خصوصی رحمتو نراوری جی دا سر رحمتو حدیث شریف کلا دیم وغشیت همو رحمتو دا الله رب العزت پر رحمتونو کی مهربانيانه کې پټ کړی وي دمر رحمتین الله رب العزت تراوري او دانو د دا قران شریف د پارا یوه جزله زل د قران شریف کې د رحمت راغلي یو د آخره سوره لوكمان دریم سوره لوكمان یو اشتمو تی نمبر تین در ایم نمبر آیات اللہ رب العزت فرمی و دو و رحمت دا قرآن شریف دایت ده و رحمت للمسلمین او سبب دا رحمت ده دا پارا دا للمحسنین دا پارا دا احسان تو ان نو قرانی شریف پر رحمت ذکر ہوئی کہ اللہ رب العزت رحمتنا فدی وجراوری بل نو قرانی شریف نوم ذکر ذکر اصل کی یاداشت کا او نصیحت وی لکی نو قرانی شریف هم د یاداشت او د فن او د نصیحت کتاب دی دانو سورت الهجر سورل سمتی پارا آیات نمبر 9 نہم نمبر آیات کې الله ربو عزت په خپل فرمای نن نا نو نزل الذکر و انا له لحافظون سورت الهجر سورل سمتی پارا د مخ آیات نمبر 9 ان نَحْنُونَ الزَّلَّ الزِّكَرًا یقینًا را لگل دیمونگا ذکر یعنی قرآن شریف وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقینًا مُخَامَ غَادَ دی حفاظت که ون کیو او ذکر قرآن شریف چار زو چار سو اکانوی ذل سلورتوا یون وی ذل شریف ذکر نوم ذکر شوه دیم بلغه قرانی شریف نوم دی حکیم حکیم قرانی شریف ته زکه ویل کیږي د راه حکمت ته د کتاب دی لکه څنګه سوره یسین دیم نمبر ایت کراذی والقران الحکیم دا قرانی شریف دی حکمت والا کتاب دی او دانم کلور ذلی حکیم د قران شریف ذکر شوې ده حدیث کمازی نبی علی السلام فرمایلو کو د حدیث هو هو الذکر الحکیم دا قران شریف د ذکر او د حکمت نه کتاب دی بین د قران شریف د حبل الله عربی کی حبل و کی رسیته داده دا اللہ رب العزت رسیده گوی که چه اللہ رب العزت دارسی دنیا تراخت کرده او پدی بانده بینسانان اللہ رب العزت ترسیگی یا سنگ چه رسی دنیا کی و سڑه کند تپریوزی کوی تپریوزی نو خلق رسی پدی ورو ورزی هاونی سی او پدی بانده بر روخی دا انسانان دا, دا جهالت نه کوئی هغه ته رو کویانو ته کاند پرویتی نو دا په قرآنی شریف سره د دین روزي مرحبا الله دا سوره علی عمران آیات نمبر 103 یوصل دری نمبر 3 ذکر دی جنورم دي پارا ده تلورم سيپارې دویم مقدي ايات نمبر 23 واصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واصموا بحبل الله او كلكم نقول لاويدا الله رب العزه في كتاب باندي ده الله پرسي باندي حبل الله ده الله رب العزه پرسي او حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام فرمی لیو وحبل اللہ المتین الممدودو من السماعی الالارض قرآنی شریف داد اللہ رب العزت دا طرف نا رسی دا دبارن اللہ رب العزت دا اسمان نا, نا طرف طرف کتکڑی دا مطلبی دادی چه انسانان پدی عملو کی الله رب العزت تبو بلده قرآن شریف نمده سراط مستقیم سراط مستقیم معنی نی غلار قرآن شریف ده سراط مستقیم ذکر ویلے کیه گی جدا نی غلار ده اللہ رب العزت تطری جنت تطریلی ده روس و برایشی سورت نعام آیات نمبر ایک ده کی نه حال سرې مستقياً فته هو الله را د فرم دا قآې شریفزې غلار دا دې تابیدار ووقې صورتته نام ایيات نمبرته یو نمبر یاد دی سرې مستقیم دا پوآې شیف دی او دا زورله زلیونې زل د قآې شریف نو چې د سراتې مستتیم ذیک شوي حدیث کی مرازی روایت دا علی رضی اللہ وطرانهم تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلی دی افترات مستقیم ہوا کتاب اللہ نیغ الار داد رب العزت کتاب دی نیغ الار یعنی جنت تدا نیغ دا او دی وزاہت پا بالحدیث کی مرازی دراځي مستقيم وکړه چې انسان داونی سي مففي کی د به جنت ته بوځي او چې دا پرېخه نو سبب د جهنم د توبه د انسان لپاره ګرځي د جابر رضی الله و تمره روایت دی نبی عليه السلام فرمایلو القرانه شا کیم مشفعون وما مصدقون قرآنی شریف شی بارک اون کې دے دے شارف وقبول لی شی و ما اہل متصدقون او جگړه کې اون کې دے دی جگړه باندې زین سی جگړه ورشیا جگړه کې رده جگړه و منذور لی شی ان خل کو طرف نه ودا جگړه کې چهرا با دے دی شارف قبول کا چې دنیا کې ما دی را ده حرامونه منی کړیو زادنه فرمایي نه ما دی لرا منی کړیو بيانبي عليه السلام فرمي يا ساتين من جعله قاده الى الجنت من جعله امامه هر انسان جا قرآن شريف زن مخي قاده الى الجنت ده انسان لروا مخي جنتا جنتا ببوزين ومن جعله خلف الظهر ساقته الى النار او کم یو انسان چیزا قرآن شریف شاعت او غرزلو رو تیکو او پری قدلو انسان لربا جانم تو غرزلی جانم ته داخل کی تو قرآن شریف صراط مستقیم ذکر دین انسان پدی روان شي دنیا که بارتنی غلار ملو شي او آخرت کی جنت ها غلار به ده انسان تلصیب شي او سمون دنیا کی موسکو نداویو اہلین سراط المستقیم ای اللہ مون پنی غلار اوخی پنی غلار مضبوط کی وکر آغین الله اللہ رب العزت تا در لا شریف لار اوخی نو بیا قرآن شریف ناس تتیار نیو قرآن شریف و اعزان فو بلو تتیار نیو نو سنگ دعات تا در رب العزت نکی کہ اللہ رب العزت در تا اوخی گاہ غلار نق پلیں بل دا قرآن شریف نوم دے فصل دا واضح کتاب دی او دا نم سور تاریخ دیار لسن نمبر آیات کے رازی او عزیز کم دا نم ذکر دی نبی علیہ السلام فرمیلو وَهُوَ الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَضْرِ دا قرآن شریف فاضح دارن فیصلکون کتاب دی داس دا څه د ټو کوټه کالو کتاب نه دی تاریخ طارق دర్శمه سپارا آیات نمبر 13 دا لاسو میاک خلانو ذکر دي نورم د قرآنی شریف د نمونې دی نه صرف نمونې د فارمت نه څه و کوم خدای د عنوانو اسماء القرانه من القرأن د قرآنی شریف نمونه د قرآنی شریف نه دریم در نمبر موضوع القرأن انسان دا قرآن شریف با تفسیر بالک ہوئی گی دا قرآن شریف موضوع معلوم اتی اصل مسئلہ مقصدی خبر پتول قرآن شریف کی کم از ذکر دا موضوع القرآن دا التوحید دا اللہ رب العزت یا والی دا دی بیان شوئی دی اصل مقصد دا شریف موضوع له دې محله د هغې کتاب دی شره ف اکبر د هغې په لمهبانې ملله دری معلا کر کوي وي و کلو کې توحید آې شریف ټول په ټوله باندې توحید توهید موضوع دپاره چلولی شوي دی او د مولا ری قریمه مولا کتاب دی مرقات شنه د مشکات شریف عربی بین بین دی بکوین مرقات جلکی جلد 3 168 نمبر صفحه کې مولا ری قریمه مولا ذکر کړې دی چه ان القران ما انزل الا لتقریر التوحید قرآن شریف ندرالی گلی شوی الا لی تقریر توحید مگر دا اللہ رب العزت دا یووری دا وضاحت د پارا چه خلق و تا دا توحید دا اللہ رب العزت دا سرگند او دا خارشی قرآن شریف دا اصل موضوع چوان پدی چې دیر زیاد کلی دلی دے پدی موضوع پدی سرکا تیر کړی دی دے نو آغان حضرت العلامه مولانا حسین علی رحمه الله او بیا د هغه شاگردان یو شاگرد د هغه شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله دعوت تفسیر جواهر القرآن جوګه دلیشی نو د آیاتونو آیاتونو هغه توحید حق نه چوری راوسته دي دارنګ شیخ القران حضرت ال العلامه مولانا محمد طاہر نور الله مرتضیه پای قرانی شریف پدې موضوع باندې ډیر وضاحت سره بیان وکړي چې ګم ده صد شریف د دې طریقې سره بیان کیدل مخدزه کاری شي چې احد الله رب العزت توحید دی او دا خبره د قرانی شریف د آیاتونو معلومي چې الله رب العزت د توحید دوازہات د پار علی گلی دی لگستنګ سورۃ الصوری ابراہیم دیار لسیم نمبر 52 جو پونزے سم نمبر آیات دین دیار لسیم سی پارہ اخرنی مقدے نمبر 52 جو پونزے سم آیات سورتی ابراہیم بلاغ للناس وَلْيُنذَرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ ذَا قُرْآنٍ شَرِيفٍ التبليغ کتاب دې رسول کتاب دې لپاره د قلبو چې خلقته نه او رسول شي ولينذرو به او دی دې لپاره چې خلقو یې رول شي پدې وليعلم ولي او د دپاره چې کوهشي دا خلکما هو الله واحد چېران د الله رپ لز الله یو د ملرضګار ی دی مدلته مخک دقرآانی خ گه هذا بالاغ لل الناس وون د رو او بیاروور پهتیزیکر کېږي وعلممه هو الله واحد د دپاره الا خلک پهې مصللا پهېقبانپشي چدا اللہ رب العزت الہ یو دے یو ذاک دے دغرن سورتی اومتی پارا آیات نمبر ایک توجی یو نمبر آیات اللہ رب العزت نگر اسلام تا حکم تی ایت تبی اما اوحی ایلی ربک لا الہ الا او و آرزان الگشریقین اے تبیہ معوہی الیتان ساده شادوس جو هی ګولې شتا تا اور پسې بیا ذکر کیږي یا تا تا لا اله الا هو درګ طرف نه کتاب تک مو هی کیداغه تبیش د ټول وې خلاصو زنا لا اله الا هو د ټول وې خلاص زادا دینښت دې بوله الله د ملتګر مگر صرف هم دا غاللہ رب العزت یو ذات دیں ایت طبی ما او حیلے کمی ربی مقی دا طول وحی او دیاور پر سی زکر کی لا الہ الا ہو نمالومی که دا طول وحی خلاصا حقا لا الہ الا اللہ دا دارن سورت حود دولسم سپارا آیات نمبر چودا سور نمبر آیات سورت حود دولسم سپارا ايلم يسجيبو لكم فالم انما انزل بعيم الله و الله اله الا هو فهل انتم مسلمون سوره الدولسمه سيپارا نمبر 14 16 ايلم يسجيبو لكم پس چهی جواب در نه کو تاسو خبري علماء پسوشیه مسلمانانو انما انزل بعلم الله کلاچې په دې خبره چې دا کتاب را لېګې شوې ده په يلم په پهد الله سره د ټول کتاب خلاص دا چې الله الہ الا هو نشې بل الله بل مددگار مګر صرف د الله رب ال عزت دلته د ټول کتاب ذکر وشي پس ورپسې لا اله الا هو ذکر کې معنی چې د قران شریف اصل مقصد و دعاء حقق د قران شریف بیان د قران شریف اصل خلاصات توحید دعوت الکلو او د توحید و زهد څنګه موضوع القران انسان د قران شریف په تفسیر به ال تسويږي انسان په ورو سره هر یو آیات نه چړو خلاصه چې د ها توحید طرف ته ګوږي او دا قران شریف خلاصون کې اکثر علماو چې ذکر کوي مو هغه پدې طریقې سره ذکر کوي دا چې الله رب دې ستاسو کتاب خلق کيا کنا بدويا کنا ساين ولا نعوذ البقره کما فعلت اليهود مونږ د بقره عبادت نه کوو څنګه چې يهود کوو د نه ثوره تعظيم نه تورو پرنګ مونږ د عمران تعظيم نه کوو پدې طریقې کبا د قرانې طریق ټول خلاصون ته ته رسیدلې دي خدای موضوع القرآن انسان به تفتیر تفहीर الکل شي چې د قران شریف اصل مقصد ورته معلوم شي بل حکمت نزول القرآن دا دا تلورم عنوان دی دا قرآن شریف دنیا تا را لگل و مقصد تو حکمت د نزول د قرآن شریف د الله رب العزت قرآن شریف تا مقصد دا پارا دنیا تا را لگل ده دا قیده د دنیا کې هر انسان کوم اقبل خبرو کی کتاب لی کی خپل کتاب په مقصد باندې حاغ مستنی فی ڈیر خفوئی گی دا کتاب سری لکلی یا ما دا خبر سزا پارک کری دا اور ہم اقبال پا بارک رازی داغ پا ٹیم کې یو کسو والا ہم اقبالیو شیر وی لیو او هغه میزنه شی تی یو کوم څه مطلبونه ذکر کولی شو علامه اقبال <سؤال> تی خبر شون نو هغه ورته وځي کې کیناستم خلق د تراجم دی ویته شعر مطلبونه ویا کوم څه لي پوره کاله علامه اقبال په خبر رافال سره مطلب ذکر بیمادي مطلب د پاره شعر ویلی دي نو مطلبونه خلق او چه کم کس کتابی کلی کم کس خبری کلی ها غد اخبری خبری ده مقصد نا دیرخ خبروی چه کم مطلب ده پاری زکون ها نو شریف داد الله رب العزت کتاب دی او الله رب العزت ډیر خوب کوئی گی چه قرآن شریفی دنیا تا سم مقصد ده پارارا لگلے ده نو حکمت نزول ده قرآن شریف کم ده باینی گی و یو مقصد ده قرآن شریف اللہ رب العزت فی یو آیاتی صلور مقصد ذکر کری دی سورة یونیس یول سم سپاران آیات نمبر ستاون او پنز سم نمبر آیات دی صلور مقصد الله رب العزت ذکر کری Ya yuhanna su qa jad ku ma weza mir ram washifahul mafi su wahod da wara يونس yuy muminiin Sueti Yu ya la sum si para aya number ta tu number ya yuna su ee xalko qada jahat تحكي ترى راغل تاوسا موعظتم من ربكم نسيحات طرفات راغل تاوسنا ديكي فعجبت رخي ترى قرآن شريف ترغيب هم ده يا أيها الناسو يا دا ربي فلحات ترى دا حروف ندا ده أو أيها دا تنبیه دا پار راغل انسان بخيج ده خبر تخخ وكي دا طول و خلق توي یو كذ و تنوي قد و جاعتكم تحقیص را راغلی تاوصا موعزتون من ربکم موعزتون نسیحات فند و نسیحات و موعزتون که تنوین دا پاد عظمت دے دیر ازیم شان نسیحات تاوصا راغلی دیں مر ربکم طرفا در اوستاثنا سفکار خداواد دنیا که سوکی چانن نسیحات اقلی حواد فسیزی مشارعان لخلق زی چې نسیحات را توکی قرآن شریف باکار خدا و چتاس و تلوه و دا عقیب اوجود الله رب العزت تاوست و نسیت را لگرین و اللہ رب العزت و سم رلوی نسیتو نفتوری دوین دنیا کی داکتر چه سم رلوی وی نو خلق حاغل دی ورکوٹی داکتر وی خلق که قرون انتم راولی مریض راولی او چه سم رلوی داکتر وی نو خلق ورطبیان مریض بوزی وشفاء لما فی صدور لوی داکت او څوک وي ته څنګه زهره دي تاسو نه دا د دې څه نه علاج دی؟ لو شفا ل <سؤال> ما صدور دا قران شریف علاج دی دا طارا د هغه بمارو کې تاسو نه کوي د سینه کې دنه نظر دزری بمارو علاج قران شریف کړي دی درم الله دا قران شریف هدایت دی صلوات و رحمۃ للمؤمنین دا قران شریف سبب د رحمت دی د پار د مومنانو نسلور مقصد پدیه و آیات تی ذکر شد دیده پارا قرآن شریف را غلی ده که خلق و تمسیت نسی دویم تا خلق قضرونه پدیه ترسهی شد دریم ایم خلق و تا هدایتو شد سلورم پا خلقو بانده دا اللہ رب العزت دا رحمتون و شی. بل قرآن شریف بل مقصد سورت کهف تینزلسم سی پارا آیات سنبردو دويم نمبر آیات مقصد ذکر وی چې پریبان خلک یې ورولې شي پای مل ينذر باثا شديدا ملدنه وي وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا سوره کاف تنزل سم سياره آیات نمبر 2 دو دويم نمبر آیات تبشير وتنذير ده بشارت ده زیر ده او ده یرور و ده پارا قرآن شریف اللہ را بلدت را لگره ده او پا قرآن شریف کی دوان قسم ایتونش ده کل قرآن شریف کی شروع شی نو ده جنت دا سی نعمتونه دا سی زیر خلقو دور انسان دا محسوس که چیزی کنی جنت کی, کی گردنه او کلی نظاره و منظر ورتخی نو کله قرآن شریف دو این طرف که اچره تقفیفات و ذکر شروع که د جانم دا زابونو د خبر دا زابونو د سختو زکر شروع کی و پہ انسان بانے دا اختر ہو دری و قرآن شریف دا زیری او د یرو رضوانو دا پار راخلے دی و قیم اللیون رابع سن شدیدن مضبوط کتاب دی دیدہ پاراچ خلقو یا رولیشی دا زاب سخنا ملدن ہو دا طرف آده دی اللہنا فہا ترکدو یا رولیشی کم ترکدو یا رولیشی کم ترکدو یا رب رزت را دا چه زنه کسی و غیره که او زویف اقوالو دا ذکر کهی چرا خلق با تویرونو او په زویف و غبرو ما نیخلق کرین باز کتابو نو گورین و آغی تو زویف و آقیاتو دیلی پکی صرف د دا قلق و یرولو دا پارا نا قرآن شریف الله رب رزت را لگره پدیکی سی سی دیاری خبری ذکر کردی دی زویم و یبشر او زیر ورکی مؤمنانو ها قسانو ت یاملون صالحاتی جامل گینی انا لهم اجرن حسنا بیشکا دی دا پارا اجر بوی خیصا خیصا بدل بوی نا قرآن شریف مقصد منون من کو تا زیری ورکول نه منون کو تا یری ورکول بلده قرآن شریف مقصد تیرین حاغا پرې که سوچ او فکر او شي تدبر دا پارا الله را بلدت را لے گلی تی پدی که خلق سوچ او فکر او دا مقصد سورت سواد درشتم سپاران آیات نمبر اونتیس یو کم درشم نمبر آیات که دا مقصد ذکردین سورت سواد درشتم سپاران آیات نمبر اونتیس کتاب انزلناه الیکا مبارکون لیت دبرو آیاتهی ویتذکر اولو الالباک کتاب دازی مشان کتاب انزلناه الیکا رالی گلی ممدی لرطاتا مبارکون دک دخیر و برکتنا لیت دبرو آیاتهی لم تران حکمت سے دې پارا بار چې سوچ او فکر او غريشي پایاستونو د کې نياد دبرو آیاتې دې دا بار چې سوچ او فکر او غريشي پایاستونو د دې کې ولي تذکر اولل الباب او دې دا بار چې پند واخلي صاحبندان د عقلونو دې آیاتانې تصویر په دې و کوي او په هاذا دلیلن علا وجوده معرفته ماني بزیایا چې د دین له علا وجوب معرفت معنی القرآن چې د قرآن شریف معنی ز کول واجب دي امام قرطبری مولا د یاد نه ذکر کړي ځکه یو الله ربولیت مقصد د ذکر په لید د ګرو آیا دي د ر پار ماره له ګلې دي چې په دې سوچ او فکر وشي مقصد الها دې له سوچ او فکر ال کې کله چې انسان دې په معنا او مطلب باندې کوي ځکه صرف الفاظ نه خصوصي څښنکي چې رازوري ولې راوړې زیري ولې راوړې دی والی پرې دی باو نن او تا ونه سوچېد نه دي سوچې دې په معنی کې انسان کی چلا او برزت دا خبره کړې ده په دې انسان سوچ شروع کی دیو جن عبد الله بن رضی الله تعالی عنه فرمای تفسیر ابن کثیر دا هغه قول په تفسیر سوره بقره کې ذکر کړی یا ای الذین آمنوا لا تقولوا راعنا آیاتنا دې عبدالعی ابن مسود رضی اللہ حسن فرمی کم دی چه قرآن شریف کیا یا یواللزین آمن رشی مسلمانانو باندار لازم و ضروری خبره دا چې انسان سوچو چکی دکی یا یواللزین آمنو سره یا خود یاو قبر حکم وی ایمان والو تا ایمان والو تا یا توی سوچ با قیمات اللہ کم حکم کرده یا با اللہ رب رضی دی یو حکم یو کار یاو کارنا منک کرده قرآن شریف کی یاول اسکم سل درچ دے یا یواللزین آمنو نووسیزل قرانی شریف کی ذکر شیوی دی اوس یې انسان د قرانی شریف په معنا مطلب نه کوي دی قرانی شریف د سر نی شروع تر اخره پوری نووزل ځل دته قرانی شریف یا ای تیر شو په دې په دې په انی شتما د الله کوم حکم وک ما ته څه حکم کړی دی نو هر انسان کویږي کله چری په مانو مطلب باندې انسان کویږي دیو جنا اذکر راضی نبی علی اسلام فرمایلو وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون فدې قران کې چې څه شې دي پدې تاسو څو فکر وکړئ دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ او خلقونه سبا غالبا امام سیوتری مولا ځګر پیری دي یع الله رب یز کوانی شریط عمل د پاره والی ګلیو انسان په دې ځان کوې کې دې مطابق عمل وکړي په یو زمانہ دا څرګنده چې خلکو را تلاوت کول چي بس دې عملو غړنل تلاوت کی او بس یو په دې باندې اخلاص شي نو په تلاوت پیډي ثواب ملایويږي خو لکهن دا قران شریف مقصد تر صرف تلاوت کوي انسان دې تلاوت کوي دی جن علامه ابن قیم رحمهم الله ذکر کړی دی چې تاسو یې رحمهم انزل کتابو لی تدبر و جعلوهو لی رب لیت قرآن شریف سوچ تکر تدبر دا پارا لگلیو و جعلوهو او دی خلقو صرف دا تلاوت د پارهو گردولو تلاوت ایک یا سوکو یو سی پارا تو تلاوت کوم او کداورتوی چی دیو آیات تو مطلباں پوئی گی او کنا دیو آیات تو مطلباں بیانی پوئی اور قرانی شریف په دې سوچ فکر پرې ځان پول ان ته ای ضروری خبره ده علامه ابن قیم رحم الله فرمای فتدبر القرانا امرت الهدى فالعلم تحت تدبر القراني قرانی شریف کې سوچ او فکر وکړه ان رم تل ہدا کته ہدایت دی دل غواڑی فالعلم تحت تدبر القراني علم د قران شریف د تدبر لاند کی پرو دی د سوچ لاند پرو دی انسان پدې کی څه شو کی انسان تبدیر ته سهل شي ابن تیمیہ رحمہ الله ذکر کړی دی کوئی جمیول ایم فیل قران لیکن تقاصرا عنه افهام الرجال جمیول ایم فیل قران لیکن تقاصرا عنه افهام الرجال ټول علم نا په شریف کې پراچدي لیکن د انسانان ذهن نه کوم دی حاغته نه ټول راغست لې نشي کوټیر څه په قرآني شریف کې پراتي دي چې کر انسان په دې باندې سوچي کو قرآني شریف یو مقصد کې نه پدې کې سوچ کول دي بل مقصد د قرآني شريف البلا د دې تبلیغ کول د نور ترڅول قرآني شريف دې مقصد د پاره الله را غلي او دا مقصد سوره ابراهيم دیار لسوم سی پاران نمبر باون جو پلوستم نمبر ایت کده مقصد ذکر ده هدا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد موږ مقصد هدا بلاغ للناس دا قران شریف د تبلیغ کتاب دی دا رسول کتاب دی د فرض خلکو تلاوۃ خلق او تاور رسولی نو دین مقصد د الله رب الجترایږي چې خلق او تاور رسولی شي نورم ګر مخددی دی قرآنی شریف کله چې سره بیا په خپل تلاوت کې سړي پتل په تلليږي چې د شریف هغه مقصد دی بلو انوان عنوان د قرآنی شریف په تفسیر کې انسان ال کویږي مخاطبین د قرآنی شریف داعو پییینی مخاطبین القرأن قرآن شریف کو مکم اندل سر خطاب تی؟ مقاطبین دا قرآن مقاطبین دا قرآن شریف اول نمبر چی دی داد دو دلی دی یو منقادین زویم غیر منقادین تختو که یو منون کی زویم نم نمنون کی خلق قرآن شریف تی تخلق منون کی دی شریف دا داخل کو زی کرو دا اغی دا پارا بشارت ذکر کی دا اغی سفتونو کی دوین دی غیر منقادین نمنون من کی خلک دا اغی دا پارا قرآن شریف عذابونا دا اغی بدی ذکر کی منقادین کی دی منون کی خلق دا مومنان دی دا یوڑل دا غیر منقادین دا سلور ډلی دلی دیلوی نه منون کې سلور ل ډلی دي یو مشرکین دویم ی در نهه او سلورم نمبر مناسین منون کې ی وډله نه منونم کې سلو ډلی مشرقين يهود نصارا او منافقين قرآن شریف ده ده هاري او دلده چه ده تفصيله نه ذكر کرده ده كما چه اول دلده مؤمنان ده قرآن شريف حاغي ته بشارتونه ورده زیر ورده ورده لكه سنگه سورة بخاران اول سپارا آیات نمبر چوبیس تیلی رشتم نمبر آیات اللہ رب العزت زیری ورکی ایمان و علوتا و بشر اللذین آمنوا آمنوا صالحات انا لهم جنات تجری من تحت الانهار و بشر اللذین آمنوا. او زیر ورکا کسانو تاچی ایمان والدی وامن اصوالی حاطی اونی کامل که انہ لهم جنات انبیشکا دپارد دی جنتون بوی تجری من تحت حل نهارو تروان دی لانزاغین نهرونا ندا قرآن شریف زیر ورکی کلد مومنان صفات ذکر که لکدی صورت اول که هم وزرل المتقین نروس صفات شروع که دارن دارالمؤمنون سوره توبه سوره هزار نور سوره جن کې صفات المؤمنين ذکر کیږي دې مدळा قران شریف غير منقادين کې دي د هغه چې بیان کین په هغه کې اولړه هم مشرکین دي مشرکین هغه چا توې الله رب العزت شرک اون کې شرک سطوی او ده شرک اقسام او بیا بیاد مشرکین و اقسام. شرک دا ده عربی لفظ دین شرک وی حسی او برخی تا. شریک تن دن دنیا که دو کسان خلک شریک وی ندار آسر شریک وی مانبرخ و حسی در آسر. دا لغت که چده حسی او برخی تا وی اسطلاحی تاریخ چده الفظل کبیر کی امام شاہ اول اللہ رحمہہ اللہ کردې دی هغه وی صفه نمبر 3 دغه صفه د لفظل کبیر او شرکو اې یثباته لغیر الله سبحانه وتعالى من صفات المختص به و شرک اې لغیره سبحانه وتعالى من صفات المختص به شرک داری کتابت کړي چې الله رب العزت ها خاص صفات الله رب العزت نه بغیر بل څه ده دته شرک ویلیکي دا الله رب العزت صفته الله نه بغیر بلتاره 파روي دته شرک ویلیکي بیا قران شریف د شرک تفصیل کی کړي کړه د شرک قباح ذکر کوي قران شریف کړه د شرک قباح په دې طریقې سره ذکر کوي چون گورا پدیس ارد انسان عمل نقبلی گی نو عمل المشرکین ذکر کی چه مشرکان آغی با عمل پول و لیکن کل ایچی قدر نو آغی تا دا عمل پیدا نه پولا شیخ القرآن رحمه اللہ ذکر کی ای زمان پر ای زمانه کی ذهن کې خلقتایې شوبه کوي چې عمل طرف ته توجه زیاتور کې عقیده طرف ته کم توجه ور کې وقایده دا ده اکرې چې عقیده صحیح نه نو عمل پیدنه ور یو څه دا د عمل دې کله انسان عمل کې همدې ایمان عمل دې چې کله ایمان عقیده صحیح نه انسان تا عمل پیدنه ور مثال په تور باندې موزدي نوکه انسان نو سخت وجو ور کې قیده توجه ور که ګموز کې بی فایدی دي دارنګ حج کې نو بی فایدی دي دارنګ زکات ور کې بی فایدی دي جگ صحیح نه ده اقیدې چې صحیح شو دین ورته عمل پیدا ور او شیخ القران رحم الله داغي مثال ذکر کړي قرانی شریف عقائد المشرکین او اعمال المشرکین دونه ذکر کړی دي د مشرکان عقیدت او د مشرکان او عملته نو اعمال عمل المشرکین د مشرکان او عملته دارنګ زکات به ورکولو جماعته دې جوړول خیرات صدقات بحاغی ورکل او دال قرآن شریف نمعلومی گی دمو شلکان و منزر آقا پا صورت انفال نحمد سپاران آیات نمبر پینسی پینزه درشم نمبر آیات کی ذکر دیں اللہ رب العزت فرمائی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكا و وما كانت صلاتهم عند البيت بني البيت شريف الا مكا و تصفيا ما گي پیوار لاسن پرکول دغدا عمل برباد سنگ جشپيلي ولاسن پرکول بيزايو بيفيدي ني وما كان صلاتهم ما липня جمنذ دارنګ سورتي توبه الله رب العزت د دې جماعتنه جوړول دارنګ د خدمت کول هروم قران شریف ذکر کړی دي آیات نمبر 17 ولسمات ما کان للی مشرکین ایام رو مساجد الله شهیدین الا انفسهم بالكفر سوره توبه لتم سفاره آیات نمبر 17 ولا ثم نبريات ما كان للمشركين من يمنا صدق قدم شركان اينام رما سجد الله دايت يورږي جماعتنا لله رب العز شاهدين الانفسهم بالكفر دي گواحي دونکو دي پزاينه قلبان د كفر دې حلالي پیسې کې دی ورکم تعالی پاک صفه پیسې ویلې هاغه راوند کی وي په صفه په صوبا د الله شریف جوړو تر دې پوری چې کوم بیت الله شریف کې حقوی مقام دی د بیت الله شریف نا امارات نه بهر پاتې شوی دی نموږ رجال تر پیسې خاطر شلې ويره په حرام پیسو باندې نه جوړو د مقام حقوی بحر څخه نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تا دا کون دا ایر نبی یہ نئی مسلمانن کی ہوئی دی بیا بڑی نما بدار بیت اللہ شریف بنائی ابراہیم مقام پکم دنے نو نما بدار پ کے داخل او دا علماء متفقہ خبر ادا کہ حسین مقام کے دنے انسان دل توں منز کی دا ساجر ثواب دے سنگ بیت اللہ شریف کے دنے اجر ثواب ملائی وی که هغه بیت الله کې ریټ سلام مدا دې د معاشو به جوړول دارنګ دهاګانو خدمت به کول او به ورکول توان به ورکول تربیه پوری ته بو جهل او دا خلک د نبی علیہ السلام د ترونو او نيكون په مقابله کې دیبه کجورو طرح کوي ورتور کول حاګانو ته فایده زموږه ملماني دي آیات نمبر 19 نور څه میا دي اجعل تم تقایت الحاج و المسجد الحرام ایه گرزوی تاسوس کل خروب کل ابوار کل حاجانو تا. او جورو لی مسجد حرام داد ایمان پشانتی نشکی دیو البازاز مانگا پارا کافیه که ایمانو مرونو مشرکانو جماعتو نیم جورو لی جورو لی حاجانو خدمت مکولو دا اللہ رب العزت نمانی بے منق تم کولا خیرات میں مرکولو خبرترہ دا غیر الله کولی میں مرکولو اکا سنگا سورت انعام آیات ممبر ایک سو چیتیس یو سل شپک درشم آیات اتم سپارا سورت انعام و جعلو مما ذرع من الحرف والانعام نصیباً فقالوا هذا لله بضامهم وهذا لقرائنا دوک سمې سیوی په ګمقرر کې یو حسابې د الله رب عزت په نوم باندې منښت کا دوی مې حسابې د الله رب عزت په نوم باندې پکې منښت نور تر دې پورې امام بخاری رحم الله ذکریږي وی مشرکین آغی و دا اطرق ویختاغ سل، نامر الان ویختاغ سل، دارن نور دیر آمال چکم ننسوا مسلمان که آغی و هم کل. تردی پوری چکم پای که اشرافی دزمن خلکو نو گیری با آغی و هم نور دارن دیر آمال کول نو عملونا آغی کل ولیکن اقیده ورسیر سهینه با. اقیده ام اقاید المشرکین قرآن شریف ذکر کری، عقیدہ ده مشرکانو الله رب ال عزت خالق منلو الله رب ال مالک منلو پیدات اون کې الله رب ال عزت دین دانت بیت اون کې الله رب ال عزت ده نور تارونه او به منل قران شریف کې عقاید المشرکین ذکر کیږي مشرکان او غیر ستوي بصریتی مومنون اتلستمتی پاران ایات نمبر چورسی سلور اچاییم نمبر ایاتنا اللہ رب العزت مشرکان و قدیر ذکر تی قُل لی من الارض ومن من فیها این کن تم تالمون سی قولون للہ ای نبی علیہ السلام ورطو ویا لی الارض و فیها دا چاپ اختیار کی دازمکہ و سوچ پدی کی این کون چون ظالمون که جریتا سو کوئیږي تیہقولون لللہ زری جیوی دیوی د الله رب الی ذات پیټای گدی تین گیل استعجال جلدی سره وتا ته جواب درکې ورپسې آیاته قلنا رب رب څوک دې دار څمیر رب څوکې زر دې خوبي ده الله رب العزت په اختیار کې رب دې الله دې دارن واپس هياتي قول ممديه دي ملکوتو کل شین ورته واه اختیار د هاري اوس دې جاب اختیار کې دي د هاري اوس دې اختیار چا سره دي هو ويجيرو ولا يجارو اليلن كونتم عالمون د الله پنای ور کې دې الله تاسو پنای یاد دې په مقابله کې سوتني شو ور کوله کا تاسو تیا الله نللہ دڑبی کو دی اللہ رب العزت دارتی خد اللہ رب العزت ترے دارنگ د من اللہ رب العزت میرے منو داروں دتہ تیا سنہ تیا قول نللہ لے قولن اللہ فقلو لک دارن سوری یونس اکتیس آیات، سورت انکبوت آیات نمبر ایک او آیات نمبر ترس سٹھ، سورت رون تینتیس او سوری لقمان بچیس آیات ہے۔ پدی آیا چنو کدا ذکر دی کدیب و ویلد آسمان دزمکے پیدا کرونکہ اللہ رفل عزت دے۔ زین کدا سوال رازی کہ مشرکان دامنل، درحمن ذمکه خالق مالک هغه الله رب العزت دی نو بیا وری د دې عملنه قبل دیلو عملین قولو اقدم دا والله رب العزت منلو نو ولي عملنه قبل دیلو د حقي جواب الله رب العزت یو نه منلو الله منلو والله رب العزت نور شریکان منل چې نور ان شریکو مشته دي او اصل اقدا د مشرکین اغه سورت یونس په 2 پارا آیات نمبر 18 atalusun نمبر آیته دی چې ذکر کیږي و یا عبودونه من دون الله ما لا یزرهم ولا ينقوهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله و یا عبودونه من دون عبادت کوي د سوا د ما دعا غتا لا يضرهم تكليف نشي لرقل ددوينة ولا ينفهم أو نفيدة رسولي شديتا ويقولونا ها أولئي شفعاونا عند الله اول بدي دا كتان زمونغا شفارتان دي دا اللح رب العزت فنیز بانده ها أولئي شفعاونا عند الله دي دا زمونغا اللح رب العزت شفارتيا. د قواجوا دی آیات لاندي تفسيري كبير کی امام راضي رحمه الله او شيخ القران رحمه الله علي کی ذکر کړي و نذرو په حاضر زماني اشتغالو كثير من الخلق بتعظيم القبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظم قبورهم انهم يكونون شفعاء لهم عند الله وای کله مخنوم مشرکانو مثال ګوري په دې زمانه کې دا زه خلک بنې کانو خپل کوبرونو زیارتونو ته او په دې اراده باندې چې موږ زیارت تلاشو دا زمونږه شفاعت الله ته وکړي همدا کله مشرکانو مثال د امام دا خبر ذکر یا مکانی مشرکان مثال ګوري نن سبا زمانه کې لو خلک دنيکان خلقو قبرونو ته زی پدینیت باندې تیمون کوي تعظیم کو دیو زمونږ شفارس الله رب العزت ته اوکي اندکه خبراله وکنه مکانی مشرکان تیر نو هغه وبنده نیو تیګن دا, دا علیه دی دین به غختو دیو وبیر زمونږ شفارس الله رب العزت ته کوي تا سبا څنګه خلق یې عام ته زیارتونو تلاش شي کله بچي د هاغینه غواړي کله مال دولت کله صحت بیماریانی پیوي نو لاشي وې دا برته ছাত্রী زیارتونو باندې ګرځي کله مال کیږي کله کاني په ځان نګي کله سکی کله سکی په بیا ورته وی دا, دا, کل سکی. کل سکی. دا اولاد نشي ور کوله چالا بيماري نشي لری کوله وی دا خونډ دل راغلیو نو کله وی مونډل ته دعا ته نو دعا ته او کله وي جدي و زمونږ الله ربن عزته شفاعت کوي نو کذا قبر وي چلد دعا خطبليږي نو په دې باندې کې الله مې منتي مرهم الله کوي د انسان کله ګمان وي د جومات نه په زیارت کې دعا خطبليږي نو فقط کفرا بے فقط کفرا به ایمای المسلمین فقط کفرا وقت اتفق عليه ائمه المسلمین بین انسان کفروکو او پدی رسول مسلمانانو اتفاق دي چې کم انسان دا ګمان کوي چې دعا جماعت کې دومره نه قبليږي سمري چې ولی او زیارت کې څه قبليږي دا خو پدی کافر جوړ ټول مسلمانانو علام ابن تیمه رحمه الله ذکر کوي پدی ټول مسلمانانو اتفاق دي او کداوي چې دا وزمن الله رب العزت شفارت کوي هم ذق قذا د مشرکان نظر بنهارس ته مشرکان او مشر نو غاب ويل الا تو يشفع لنا يوم القيامه لا داغه ونده دا پاره دا قیامت پرو شفارت کی دا دا بو جیل چې پیر وی دي نو بو جیل حرام څه د نو چې ګي الله نه بغیر به دل چانه وخته غاب دا ویل چې مونږ دا چانه واړو دې زموږ شفارت الله ته کینو مونږ ته الله دې په شفارت راته سرا کی. در ابو جیل تلبیاء مسلم شریف کی راضی ابو جیل بچکل حج کولو گن حجونا حق کلو و کلوی چی حج کی تلبیاء وینا تلبیاء وی آغدات وینا لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک الا شریکن لکا تملکوه وما ملک لبائک اللہم لبائک اذر شویم یا اللہ رب رزستا کوتا اذر شویم لا شریکا لک الا بئی الا تاسو خو شریک نشته سه کوړته حاضر شوي ما دا 28 توه په یو لکی الا لا شریکا لک الا بئی په یالو پر په سیو جمله ویلا الا شریکان لکاتم لکو و ما ملک صرف هاو سو شریک دی چې تا ورته اختیارونه کړې په پخپلا دا هغه اختیار, اختیار, اختیار, اختیار, اختیار نشته دی دایم نمېږي نیک درموې د زوې الله تاور تاور کوي په خپلې ديختیا نشته شیخ القرآن رحم الله به فرمایل کوې نن سبا خدازي شرک شروع شوم او جېل په قبر کې چې غوي دراسې یزم په شرمون او شر بولم د دې شرخ مان نو کړې داسې شرک, شرک تاسو شروع کړو نو خلق خدازي کې چې یا مشرکان داسې نو چې موږ دین نه بيوښت نو مخکې مشرکان هم پدې نه بغیر چې بلچا ته و یداو زمون الله ته شفاعت کی نمونتوالله رب العزت د دې په وسیله باندې درا کی دا عقیده ولا مشرکانو چې دا عقیده و جنا د دې اعمال نه قبلېدل په قران شریف کې د مشرکانو ذکر کی د اعمال مشرکینم ذکر کی ورته عقائد المشرکین دوان ذکر کی چې دې عقیده وا دې عمل او اجر استوایکو ثمره فرق دې په حساب څنګه به عمل کوبل شي چې شرک کې دې عمل وشي ا فطام و شرک شرک په قسم دی نو اول نمبر چې دی شرک د لوی په دوه قسمونه باندې ویني یو تو ویلې شرک ته اعتقادي او ځین تو ویلې کې شرک کی پھیلی شرک اعتقادي هغه شرک دی چې هغه عقیدی سره تعلق کوي او اوزین دی شرک فعلی شرک فعلی هغه شرک دی چې هغه د عمل سره تعلق کوي بیا د شرک اعتقادی دا فصلور قسمه ده لوی د دې فصلور قسمه ده یو دی شرک علم دیم شرک د تصرف دریم شرک په دعا او صلورمنا بر شرک فل عبادت شرک اعتقادي دا په صلور قسمتې لوی صلور قسمتني دي یو شرک فل علم دیم شرک فل هيسته په شرک په دعا او څلورم نمبر شرک فی العباده د ذیهاری ولګلګ وضاحت شرک فی العلم څه ډول دی شرک فی دا عقیده ساتل چې بغیر د اسباب و ظاهریونه بل څو پپټوانی پویګی خلاصې لا غیبدان الله رب العزت نه بغیر بلسو څه ګڼل ته بل څه کوم د الله رب العزت نه بغیر په غیب باندې کویږي دې ته شرک فی العلم وایي او قران شریف دې هیڅ رت کړي نه نو په مختلفو طریقو سره تفصیل نه د دې رت کړي نه یو قران شریف اثبات العلم لله تعالى دا ذکر کی چې علم کوه غيدان صرف الله رب العزت دی وقلم الانسان یو په خپل کوی شي د بل څوک نکو یي چې صرف الله کوی دی د دې مثالکه سوره انعام آیات نمبر 3 دریم نمبر ایا تو مصیپاران وَهُوَ اللَّهُ فِي الصَّمَعَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُوا صِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُوا مَا تَقْسِبُونَ سورة نام اوم سپارا آيات نمبر تین دره مايات دا آيات ميانس يَعْلَمُوا صِرَّكُمْ دا اللَّهَ رَبُّ لِذِتْ فُوِيگِي پَپُتْ اُسْتَاسُ وَجَهْرَكُمْ او پوئی هغه هاگا تاسو عمل کروئی تا انسان دری حالات اوی یو در حال دی بیم پخلا باند سا نه نکی در عمل کی نو سر دی سنی هاگا راست سوی لے کی اللہ پی پوئی گی انسان دخلی نا خبر نیویستی پا آغم اللہ او در ایم انسان تظاہری عمل کی اللہ رب بحضت پر دری وانو حالات او پوئی گی مدا یو تیری قضا نور دارنگڑا ی دویم قرانی شریف شرک فی العلم ترتکی نفی د علم الغیب کی د غیر اللہ نه چې اللہ نه بغیر بلسو څوک په غیب باندې په کټن سيزونو باندې نو کوي بیا کله الله رب عزت فريستونو کی چې فرشته په غیب نو کوي کله د ام بیال السلام نه چې هغه په غیب نو کلا خاص د نبی علی السلام نه چاغم په غیب نه کویدو کلا د سلیمان علی السلام نه کله پیریانونو نه ځکه باځله کوی چیرې پیریان په غیب او کویږي کلا نور کثم د ټولو معبودانو نه د قرآن شریف طریقه دا مثالونه کلا الله رب الجس نه پېد علم الغیب کې د فرشتونو څه فرشتي پغایه باندې نو کوي دا هغه مثال لکه سوره بقره اوله سياره آیات نمبر 3 درېم نمبر آیات فرشتو چې الله رب العزت حکم کوه دا زموږ اسلام ته سجده کوي دا زموږ اسلام د پیدای ذکر الله رب العزت کوه فرشتو چې خبري وکي يلا رب الزم حساب اندی کې وان کیو وګدا وا که وا بیاخر کې فرشتي علی خپل خپل ایجیدې کوي آیات نمبر 33 د دې شوم آیات سورته بقره اوله صفاره فرشتي وې قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم وېلفاری کو سبحانك پاک دې تعالی الله لا علم لنا نشو علم مونږ لا یاري نه غیب وو د پټو الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تام تکمر کړی کمه خو د نیاته کړی پاغي کوې نور دوان نه کوې ګو ان کان تل الیم الحکیم بیشکته الله رب ال عزت په هر څه او په کار کې ساه حکمت دی وداو ګور فرښتې زموږ جد مخلوق دی و فرشتی پا غیب و بانده نکویگی دارن انبیاء لیه صلات و السلام سمرا اوچد دلاله رب بردت خوخ بندگان دی و انبیاء لیه صلات و السلام آغی پا غیب و بانده نکویگی دا دیمی سال لکه نمبر ایک تاو نو نمبر آیات یوم ایجمع اللہ الرسولہ فیقولو ماذا اجبتم قالو لا علم لنا انکا انت علام الغیوب یوم ایجمع اللہ الرسولہ فہاو رضبانی چراجم و بلکی رب العزت انبیاری سلام فیقولو قطب قرمی اللہ رب العزت ماذا اجبتم تو جواب در قالوا لا علم لنا وای بدی نشد ای لمږه لرا نشته په همږه لرا الله علم لنا دا انی صلی الله علیه و سلم نه پېدې علم آیات نمبر 117 یوسف ولسم آیات کې دا آیات میند زه کونت علیہم شهیدم معذومت فیہم فلم ما توقیتنی کونت انتر رقیب چې ستین پوری دی دا خلق و ما تا معلومات اشتده د نور خلق و ما تا فتح و ما تا معلومات نیشتده دا رنگی الله رب عزت د نبی علیه السلام ذکر که ذکر باز خلق و دا عقیده دا که نبی علیه السلام دا پغیب بانده پویی که اکا سنگ دا بریلین و دا ماکان و مای خون سج مخی شوی دی او سج پراتون که زمانه که کی و النبي عليه الصلاه والسلام پاغ بندي ہوئی رب العزت بن گے علیہ السلام نے نفی دل الملغیتی سورۃ توبه یولتم سی پارہ آیات نمبر 101 یول یول نمبر آیات دیں وممن حول قوم من, من الارابی منافقون ومن أهل المدينة المدینه مرضوا للنفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ومن من حولكم من الاعراب منافقون او بعضي غير ذاك الرساله سناي نبي عليه السلام منافقان دی ومن اهل المدينه مدني والونا ويا ساعته ذا منافقان شيخ لا تعلمهم نحن نعلمهم ان بينت ذي لرا ني معلوم تاعتامون بينه ومن تعلم دي رسول الله صلی الله علیه و سلم دار نور غناشته نبی علیہ السلام فرمی ولا علم الغیب ز په غیب باندې په پټو او نبی علیہ السلام په غیب باندې په پټو سذن باندې نو کوي ورنا د نبی علیہ السلام ته ديبي باه ته مطلبږي دلې دې خبر نه دي سمره پریشان السلام غنو مو کو علات د غوادی چې په غیبو باندې نه کوی لو ان انشاء الله <سؤال> موضوع به ذکر شي تفहीर کې تردی پوری امام بخاری رحمه الله د عائشه رضی الله تعالی عنها قول ذکر کړی دی کوی من حدث کأ انه عليه السلام یعلم الغیبا فقط کذبہ چا چې تاسو تردی خبر در کوی چې نبی الاسلام په غیبو کوید د انسان در دی د کوی ان الله تعالی ذکر الله تعالی فرمایي دي قل يعلم من السماوات والارض الغيب الا الله د سوره النمل 65 نمبر ایت اشاره دي الله تعالی حا ذکر كې چې الله رب العزت نبي عليه السلام ته فرمي چې دي خلق ته اعلان وکه چې په او په زمکه کې په غيب باندې الله رب العزت نه بغیر بل څه هیڅ وی نو سنة نبي عليه السلام په دې نبي عليه السلام په خپل دې اعلان کړو سوره النمل 65 ایت تردئ فريق علماء ذكروا وي منيس قضى أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب فقد كفر ويذا كم إنسان كذا عقيدة رغلا كنبي عليه الصلاة والسلام پا غيبو بانده كويگي پا با قطو بانده كويگي وده إنسان دا عقيدية دا كفر عقيدة دا ذكرت قرآن شريف زيه پا زيه ذكر كويه كي پا غيبو بس وقنب كويگي و کورای نه خریده دومره آیاتونه کېو انسان انکار وکين هغه مسلمان پاتیشي په پا غیر باندې الله رب ال عزت نه بغیر بسوک نه کویږي دا. دارن سليمان عليه السلام دي الله رب ال رد و تباسحات ور کړې دي په مارغانو په پتیریانو په انسانانو اوای ورته تابې کړې دا دومره لوی پیغمبر جریلوقدر پیغمبر خدایي باوجود سليمان عليه السلام په غیر باندې نه کویږي او دغه یو مثال صورت النمل کې کی ذکر کیږي 22 نمبر آیات کې سليمان عليه السلام د مرغانو حاضري اغستله نو پدې کې هدهد مرغه کوي هغه نو سليمان عليه السلام په خپل د هغه تفوس کې چې هدهد مرغشته ویني یز حغل روینه منا نو سليمان عليه السلام د هدهد منه خبر خبر صورت النمل آیات نمبر 22 د نمبر آیات دین لزم استباران واتفق قالت طير فقال ما لي لا ارى الهدهدا ام كان من الغائبين سوره النمل ايات نمبر 20 شلم نمبر ايات ملزم سفارا واتفق قالت طير او حاضر واغاث سليمان عليه السلام من مغان و قال ف سليمان عليه السلام فرمال ما لي لا ارى د ماله را ک نه نه زه دغ لره عام كانه منغا بین یا د د دغیر حاضرو نه دیشته دنا دو نهمه نه دسللیمانه د سلامسلام زمره غمبر او د هغې باوج دغې به د حاله خبر نهدي او دس مغ دی د خبر نه دی دا د بعض خلکو داسې د پیران دا پهغې باندې پوي او پییانو که باه کې کوکی راکوو ک پیرریانی مشوري پیر څیګلات نوشي اکثر پري ګډيګان خوځو کې دا ډيري دي يا ته ياني ببوې لارتي در وردردا معلوم کی دا غلا ده نچا چري دا باخلې کو يري نو کې وګورا نو غل بلر معلوم شي سره چې دې کوزي او غيره تعوي او پری باندې غل معلومي په غېبو الله رب العزت نه بغیر بوڅي نک تیران دې هغه غوم هم غېبو باندې نکوږي او دې تیران خپل یو واه کیا قراني شريف ذکر سورت سبا دو اشتم و سی پارا آیات نمبر چودا سور لسم نمبر آیات سلیمان علیہ السلام چکل بیت المقدس جوڑولو و سلیمان علیہ السلام تا فریشتر او دا خبر دا چکل اللہ رب العزت پیغمبر داغن روح قبض کن و مختور تا فریشترو لیگی کتا دنیا کی فاتی که دل غواڑی او قتل غواڑی سلیمان علیہ السلام فرمی یا اللہ عزق و رضایم کلات شما خلیک اندزی بیت المقدس د تعانیر پیرانو دا په کې لیا کړي دي به نیمه ک پري سلیمانه ل اسلام د الله تکو خوه چېشی شول تهار که او سرلیمان ل اسلام سا د ځ لاند کې خوله والله رابلجرتې نرو واغسته پیرران د سللیمانه ل سلام د یریو لګیادي کار کې امسا چې دی چجوو خوړه لاندې نه ونوو قړله چې بتر مقد تعیر تهار شو سرلیمانه ل اسلام را پرې ته امسا چې د لاندې نه خمه شوه. قلی تیریان کوښی چې سلیمان علیه السلام خو مخیو پاتیو یو او نو درځي په یړک لګیاو په کوم ته پته وینم درا دا تحقیق به مونږ وخت نه وي تر کړي خپل تیریان وی آیات نمبر 14 سورت سبا 212 دا آیات په نګوري فلما قزینا علیه المتا ما دلہم علی موتی الا دابۃ الارض تاکل مین سات فَلَمَّا غض عَلَيْهِ الموت په سر کله چې پلو کامون پزبانې د م ماله معله موږي خبر نهګدي لا په مګ د الله دالار مگر ها هغهوينو دزن کې دناوررو ني چجو دزن کې تا کلو من سا تا چې خوراګ پو دم تا د فلما خرا هر کلاچ سلیمان علیه سلام پریوتا تبینا تیل جنو خکارشی پیریانو تا یا تصیل تسیلوی زهر الین ناسی خکارش پیریانو خلکو تا دا خبره اللہو کانو یالمو نلغیبا کچری دا پیریان پا غیبو بانده پا پوٹو بانده پویده نو مالبیتو فلعذاب الموحیم دی با وقت نوی ترکره پا جذاب رسواتو انکی کی دی با ولی دمرکار پوله او پغیو باندې نو څه ویل نو خلق ته معلومه شلا خو نو موږ یې نو پیران دا پغیو باندې نو ویږي په پټو زده نو باندې نو ویږي بعض خلک پی اکثر زنانو کې ډېر ناروغ جاي شي کله پی تاویز دا څوینه را پیدا کی ګوډه منتري نو څه زنه ملاشي مريانلا نو بعض لاینی از خلق کرو کول د فاریس کتابونه وغیرہ ساتلی او خلکو ته دا وی کتابونو کې داهه لیکلې شوې ده مختلف زنانو دمر کمقلی ځکه نبیلی سلام زنانو په اړه کې فرمایلیو هننا قطات العقل والدين د زنانو اقل متمم او دین متمم ماقل دمر کمقل وي کلا شین او تفوس نه کې را تعویذ را باندې چاک کړي دي معمولا وتوي یاد روان تو پهلوان ورته یا کی یاد کور ورته سوچات کی نو طوان چې انسان یو ځکه یو سیګي نو خامخا چلته زګي درازي خپل خپل والی پدې کې اکثر خلکو چوي نه بدیان زیات راځي چې کله ورته اغه یاد کین نو دیم راځي یو یو اور خپل را خپل را کر راکړي هغه او ځاګړي خې دې پلان یې سره زمون دا خبره راغلي وا داغینه رسوي را خې دې وزري د خبري ویادي هغه به خبروم نیوي اوسه وخت یو خپل یاد کین یقین نشي خبروم د تطبیق مریض دې د دنیا کی کتاب نشته نه د لوح محفوظ نه لا په مرځ مزه دنیا کې کتاب چا ته الله رب الدولستر یو کتاب د لوح محفوظ چې دا هر څه په کلی کې شې نو د دنیا داسې کتاب نشي کېدਰੇ د دنیا دا خبرې په کلی کې شې مداسره د زمانہ دومره اکیدا خراب شاد مولا دومره کېدا خراب چې هغه زند په هر کثم مجهری ثابت کوه اجماع معلوم او خلق ورله معلومي او خلک تمځیو او ویږي چې دې په غیبو باندې کوي او ذاتن براله معلوم کی په غیبو باندې الله ربو عزت نه بغیر بل څوک او کلتون انسان دا افتراشی چې په غیبو باندې الله نه بغیر بل څوک دا شرک او شرک العلم دی الله ربو عزت سره په علم کې بل څوک یو دې کېږي بل څوک نه کوي دا هر مکان خلق یوازې دا خلق داتې دی وړي هر داني زمون دا حال ويني زمون کې فرض وکي نو ته اولاد واړو بث واړو بث واړو هغه پدي باندې پوریږي نو د دې مبارکې قرآني شريف پرې یو نص 28 نمبرایا چې کړي قیامت ورځ باندې الله رب العزت دا دې مې کان خلقته ای دې خلق ستاسو عبادت کولو دې وي و ما کان یان یعبذون ربا دې خلکو خو زمونږه عبادتونه کوي خداب ذکر وی کویلې ګرام نیکان خلک ته اړخو د روح نوې صورت یونس کې ولستو په صفاره 28 نمبر هيا تي خدا وذیده پاروي دا نیکان خلک د دینه خبر نو خلک دنیا کې عبادت پی خواري ته خبر نو مزه که به هغه دا خبر اکين که رب انپا د دینه نور علم الغیب باندې په تفسیري بحث د رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم نه په دالمغیب ان شاء الله هغه به کې تفسیرین وکړي نبی شرک په تصرف د وینتنم د شرک اعتقادین هغه شرک په تصرف دی د انسان دا اقدارشي چې اختیارمن وادار الله رب العزت نه بغیر بلوسوکون دی یو په تصرف هغه د اسباب لاندې دی لکه الله رب الانسان ته لاف پیور کی دې څارش پیج دې په دیوان وګورئ چې دی. کایو نه پیو کیو کی؟ خدوین بغیر, بغیر اختیار او بغیر د ازباب ظاهریونه برسو اختیارمن منل چې بل چا आवाज او اختیار کې دیږي مدی ته ویل کېږي چې په تصرف قراني شريف کې د دې شرک امر مدیر تفصیلی نیکده دی کل اللہ را بلیزت تصروف اختیار خفل زن نسایبید کی که اختیار هاگه صرف زمان چلیگی دبل چا اختیار نچلیگی داغی مثال نمونی دا پار یو آیات لکه سوت بقران اول سی آیات نمبر ایک سو دو نمبر آیات سورة بقران، اول سفاران، آیات سندر ایک سو سد دیں، جو سلقم آیات دیں، اَلَمْ تَعَلَمْ اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرِ اَلَمْ تَعَلَمْ <عائت نفوه> ال الله ب الله لهو مل کو استواات واللار دی د لریاار دسمانو دزممکی و مالو کومونے تاسوله راین دو اللهوا الله ن ل وی ان سوکډوس والله ن رو وکم دا دی نملکو استوا والرض داسمان او دزمم ک اختیار د د او د نقطان د اللله ربلے زد دی دا ر نورګ نا دویم پرآانی شریف نفی د تصرف قید نبی علیه السلام دارنگا نور و خلق و نا چه ده آغی سه اختیار و آغی ده آغی نشده ذکبات خلقی چه قسم و نخوری محیماده اللہ رسول وی نو رسول چه ده حاق و وفات چوه ده حاق و چاہتا نف و نقطان چه ده نفی رسوله پا خبن نبی علیه السلام فرمیزه چاہتا نف و نقطان نشم رسوله تک سورت آراف آیات مبر ایک یو سل اتا اتا ایم نمبر ایاس سورة اعراف نهم سپارا قل لا ام نفسی نفع ولا ذرن الا ما شاء الله سورة اعراف نهم سپارا آیات نمبر ایک سو اٹسی قل او اے نبی علیه السلام لا ام لکونیم زیغ من ل ننفسي د پاارده خپلزانان نفان د پدي ررسو ولا زره نه د ضرر لري کولو الله معشا الله مګه هغه چې قوقعشي د الله ربله زت نهغ کېږي نوبیې سسلام لا عملې کولی نفي نف وله ضرره اورو سوې جنې برراشي لا عملې کوله کوم راځي چېستا سپاره احتارمن نیما نه د فدي ولا رشي نه اسلام زه ولا رشي ننظر نه ر لري شم اونکه پیدا وسواد ارتدار کولی شي نهبي عليه الصلاه والسلام عام چې دې اختیار نه چریده دا رنګ الله رب دې تاسو خلقم ذکر وکړي چې عام سي اختیار نه کېږي دا رنګه عاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې گواه دي نبي عليه الصلاه والسلام د خپل پردوي دې ابن عباس رضی الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلامو خود عزیز دے دا تاریبین کو مشکات کریف کم دا عزیز رجی ابن عباس رضی الله تعالیٰ نو فرمی زدہ نبی علیه صلاة والسلام درے پخربان نناس نبی علیه الصلاة را تو فرمی احفظ الله احفظ الله صد اللہ دا احکام و حفاظت کوا اللہ بسا حفاظت اکری گیا نبی علیه صلاة والسلام را تنون رسے تنب قول چوی ویداد الله افظ صلی اللہ ویداد صحان سوال کې د الله نه کوا چې امداغ واړې د الله نه واړه بیا نبی سلام پرمه ایباص کویشا عالم ان الامه ل ویت معت الا ينفعوکا بشی لم ينفعوکا الا بشی قد كتب الله لك ابن عباس کدا طول خلق دا طوله دنیا را شي دې لپاره چې تا تا نو یا ساده ذات پیدا نشی رسول الا خلق تبع الله لك مگر صرف هغه پیدا و تا ته رسېږي کومه پیدا چې الله رب العالمین ساده فارم مقرر کړی ده ولوی سماه الا يذروک بشیء او کله دا اخله راځي مشي ولوی سما او الا يذروکا کله اخله راځي مشي په دې چې تاسو ضرر وشته پرسته یی و لایذرو کا الا بشی قد كتبه الله لک تا ته کسم زره نشی رسول مگر صرف هغه زره وتا دریتي کم چې تعالی الله رب العزت سره فارم مقرر کړی دی نو نفع او نقصان چې دی الله رب العزت نه بغیر بل څوک نشی رسولی. دا ټول دنیا کې انسان په خلاف راځي می شي هیڅ نقصان ورته نشی رسول او کاراجه می شي پیدا ورته ورسی هیڅ قسم پیدا ورته نشی رسول در دی پوری عمر رضی الله تعالی عنہ حجرۃ دی اول خلول عمر رضی الله تنور تفمای ورته وی وایز پوئیم هم پری باندین ان کل حجر لا تنفوا ولا تزر فاللہ باندې قسم توہ یو گټے نچا ته در رسولی شی نچا ته zarar رسولی شی خدا کولوم دی پری وجه چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لري چې تخ خلق دی وین کما رسول الله صلی الله علیه وسلم نی وی لري نو ما بچته نی وی دمراه پخه چې چه هیس کسم نو نور کانی بسی انسان تا فیده و ذره او رسی چننسا با خلق چه زیارت تلاشتی زیارت کانی خلک بزاند مگی حجر اصد چه طولن مقدس کانی چه آغا چه دا فیده و نقصان نشي رسولی نو د دنیا و زیارتونو دا کانی بسیوی چه انسان تا و فیده و ذره بو رسی دا پخه اقیده ساتل چه نفی و دا نقصان مالک صرف الله رب العزت دی او کله انسان دا کید راحي چې بل وکړه دا رسولی شي اذواب نه بغیر یا بل وکړه دا زر رسولی شي دا عقیده د شرک ده او انسان چې کله دا عقیده راغله هیڅ عملي په دې سره نه کوي دی نبی درېم څه زم د شرک شرک په دعا شرک په دعا دعا وی بل انسان د الله رب, رب العزت نه بغیر بلچا ته आवाज کړي غیبانه आवाज امداد لپاره د شرکت د دعا وای نو مت الله رب العزت ته چیغو هو الله رب العزت ته आवाज ته پریاس کیو صدا غیبانه आवाज قوم ته معلومه دا چې اگرته زموږ پر دعا کوپو دې څو کبلون کې زموږ امداد کول شي د څه یې انسان سنگه جی مصیبت که انسانو یا اللہ نو که دقتی او انسان تکلیف پر تو رسی آغو یا پیر بابا را مدد یا لوی ازوان را مدد شی نور سو تکلیف پر تو رسی یا بلت او د ده آوازی ده آواز شرک آواز دی دی اللہ رب رضیتنا بغیر بلتو که را مدد کیو اللہ رب رضیتنا بغیر بلت چاہتی آوازتو او شرک فی الدعا دا حق شرک دیش دانو شرکیات پدی که راجمه کیه زکه انسان چی اللہ رب رزتنا بغیر بل سکر آمدد کی یو خود دا دا عقیده راغلا چهاغ بغیر بباندی کوئی گی زوار تا دیده نا آواز تو ما نا آغا کوئی گی دوین دا دا دا عقیده هم راغلا جماعت نفر رسولی شی فیدر رسولی شی زما مخالف و زما جشمن تا نکتان رسولی شی نو شرک په تصورم په دې کې او شرک په دواځې د اوازه برنا دا په خپل شرک دی نو دا په کوم یوزیش نو بغیر د اسباب ظاهریو نه بلکې د اواز کول بلکې د فریاد کول الله نه بغیر نو دې ته ویل شرک په دعا دعا دا په دغه اسم الله یو ته ویل کېږي دعا او عبادت او دیم دعا ول مسالام دعا دا کوم چې موږ الله رب ال عزت دې څخه او فریاد کوو الله نه سوال کوو د دې دعا ول دا د دعا د الله رب ال نه بغیر بل چا نه کول دې ته شرک ویلې دویم دیم دې دعا چی او بل که سره در دعا درخواستو کی، یو جوانده تنده او تره و توی مال دعاو کن، نو دا جائز ده. دا سره ای دا خفل زن اوچه تی مرتبه والا تا مویلی شی، چی زمان در پار دعاو کن. خفل زن اخکت مرتبه والا تا مویلی شی زمان در پار دعاو کن. زن اوچه تی مرتبه در ای كي نبي عليه السلام و صحابة الكرام رضي الله و تمر اطلل او دا بيويل كي زمون غفار دعا او بي و خفزان نخقتا والا صدى شاگرتا موليشي زويتا موليشي بلتا موليشي مالا دعا او كا لكا سنجا نبي عليه عمر رضي الله و تعالى امرت اطللو نبي عليه السلام و تفرمي يو حدث كي يو حدث كي يو یا اخی اشریکنا فی دعائی کا ایرورا من پا دعاگانو که زن سره شرک با بل حدیث که دات الفاظ راضی یا اخی یا سنا فی دعائی کا او دریم حدیث یا اخی لاتن سنا فی دعائی کا ایروریا په پا دعاگانو که محی روا دلتو اس نبی علیہ کو اوچه تو مرتبه ده خو و عمر رضی اللہ و تم تفرمی که من دعاگانو که یاد ساتا دعا کی یو کس د بل د پاره کی نو حدیث رازی ډیر ذل قبیذن کی دعا غانی یو دا دعا دا د غائب ل یو غائب بل د پاره دعا کوي یو بل مسلمان روړ دا پاره دا ډیر خه قبلیږي بلکی او حدیث تفسیر ابن تفسیر کبیر امام رازی له مولایو حدیث په تفسیر سوره بقره کې نقل کړي نبی علی السلام پرمهر صاحب و خلون الله رب العزت مثال کوي فہغو خلو کی پخپل باندې تاسو ګناه نوي کوئ صحابه کرام رضی الله تعاله فرمایي د الله پیغمبر د تخليق وم څخه پیدا شو چې مونږه هغه باندې ګناه نوي کوئ زمونږ د خلونو هغه مخه د خبري وتی نبی عليه الصلاه ورم تو په مې یو روزه بل د فارغ واغواړي نو یو کس که ګناه کوي پخپل خلقې لري بل پخلو خو چا ګناه نه کوي دی وجه نه بل ته والله دعا واغواړي نو دا د په بارک دې رخه قبليږي حدیث ویل کې چې وداع ژوندۍ چې لري د ژوندینه دا سوال دا د خاص ورته کولې شي اګه څنګه بنیسایلو یم څنګه ولا نه ربکا رب اې مثال زمونې مثال اسلام زمون د پاره او واړه درستانه وداع ژوندۍ تراغلی او ورته وی زمون د پاره سوال او دعا وکړه ځکه چې دعا او سوال درخاص لري انسان مړی تني شي کولای چې قبر تلاشو زیارت تلاش شي او هغه ته وي چې زمون د پاره د الله رب العزت نو واړه بلکې هغه په پر دعا محتاج لري انسان پکړی شهوت دعا وکړي دواو مساله جائز ده دعا او عبادت صرف الله رب العزت نه بغیر بل چانه نشوخته او قران شریف د دې مسرې ذکر کین او قران شریف یو چې د شان الانبیاء حال انبیاء علیه السلام ذکر کی او ګور انبیاء علیه السلام څومره مرتبه والا خلق او ټکل سوال کړي هوخته کړي دا نه الله رب العزت نه کړي دا, دا غي مثالونه لکه ګور نوح علیه السلام دا غي مثال سوره قمر ویشتم سی پارا لزم نمبر آیات کرازی فدع ربو انی مغلوبن فانتصر نو علیہ سلام الله تاجیزو کان انی مغلوبن فانتصر فدع ربو سوره قمر ویشتم سی آیات نمبر 10 اجیزو کان نو علیہ سلام خپل او دی ویل انی مغلوبن فانتصر اے راز کمزورې شمع اعظم امداد وکا دارم سوره مریم شوالاتم سی پارا 48 نمبر آیات کی ابراہیم علیہ السلام ذکر کی ابراہیم علیہ السلام ہوئی واجرب ربی اسا اللہ انا خپل ربنا واوردن سوالتنا قمنا دارن د مصالح سلام ذکر سوره دخان 22 نمبر آیات کرا ان هؤلاء قوم مجرمون موسی علیہ السلام الله تعالی جو کا اے رب سماکا قوم قوم مجرماندی درن سورہ عمران 38 آیات کین زکریا علیہ السلام بارے کی راضی زکریا علیہ السلام زینو زکریا علیہ السلام سوال کئ والله رب عزت ہونا لک دا زکریا رب زکریا علیہ السلام اللہ تسوال وک اللہ کا داران یونس علیہ السلام دے سورت ایم بیاں او لسم سپارا ستس نمبر یادتی دے یونس علیہ السلام زکر کی گی دسم کی تل سر سیدلے دے او بوکی ڈپشوے دیں بیاں یونس علیہ السلام فنادہ فر ظلماتے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کون تومن الظالمین ستس یاد سورت یا کا وزنونه ای زہاب مغاظبا فزنا لنقدر علی فناذا فی الظلمات تو سوال جو کا ججو کا پترو کی اللہ الہ الا انت سبحانك یلا صنع بغیر بو سو کلابل ملت گانیشت پاکر تعال رلنا فناذا فی الظلمات یونس علیہ السلام ابو کے دریا کے اجیز اللہ رب العزت تکے دار ہیں الله دا نبی علیہ السلام ذکر چی کئی صورت جن نیشتم سی پارا شلم نمبر آیت کی اللہ نبی علیہ السلام تفرمی صدی قلق تم ہویا قل انما ادعو ربی ولا اشرکو بی احدا قل انما ادعو ہویا نبی علیہ السلام زراملت کو ما روکل لران آجزکو ما فل ربطا ولا اشرکو به احدا الله نا بغیر بسوک <بل سوپس> یان الله سره بسوک نه شریکونه دا رنگ دی یو یو پیغمبر کوته سورۃ انبیاء کې الله رب العزت د ټول انبیاء علیه السلام ذکر کې سورۃ انبیاء اول لسو مې صفاره آیات نمبر 9 دی نوې نمبر آیات کې انهم کانو یدون ناراب ورهبا وکانو لنا قاشین الله فرمای دا ټول انبیاء علیه السلام نوږه د خوشحالي او د غیره په حالت کې به رحمت کولو نو هر حال کې چې الله رب ال عزت دې رحمت کولم دا حضرت ابي عليه السلام قراني شريف ذکر کولم زين قراني شريف نه په دعاو د غير الله نه نه نه بغیر بلکې د आवाज مته وې قراني شريف دې مبارک څخ الفاظ ذکر کول کل قراني شريف دې تو کفر ویلو اجلال کفر دې الله نه بغیر تو بل څه کرامت کې لکه څنګه سوره رات دیر لصم سی پارا آیات نمبر چود اکرازین و ما دعاو الكافرین اللہ فی ظلال دا آیات آخر دیر سور تراب سور لصم آیات و ما دعاو الكافرین اللہ فی ظلال او نوی چی غیر کافرانو مگر پا قطعی په پا گمراعی کله کل قرآن شریف دیتا ظلم ویلو لکه سور دیر یونوس آیات یو سن شپگم آیات دا ظلم بیجا اللہ نا بغیر بل سکرام آیات که نبی علیہ السلام نے اللہ فرمائے ولایت دمن دون اللہ ما لا ینفوقا ولا یزر وہ ان فال صافین کہ ذمین الظالمین اے پیغمبر دلانا بغیر بصوک مرامت کوا کتاب پیدنی شروئے نو کاندن نہیں چلے رکولے کرامت مدد کنت و پے وقت سامکا ظالمانوں ذات کی اون کونے خطاب پیغمبر دے مراد امتیاں دے پیغمبر اللہ نا بغیر بصوک نہ عملت کولو دار انکل قرانی شریف دت زړالت ویلې ازل ګمراہی ورتویلې اګه سوره اعراف 30 نمبر یاد کړه زي او ومن ازل لو مم يم یذو منذ لله مل من لا یسجیو لهو اله ومن ازل لو سودد لګمران داه لا جانا چلان بغیر ګلسو کرامه ات کې لایس یسجیو لهو اله یوم الቂያما تر چمت پوری د جاح او ثانیش قبل له لار انسان جنتانو قبر یو زیارت یوونه ته دود لري او دې تنا واړي واړي تر کوم به 150 جاګه تر خوښشته نه چې د تبور کی دا نور شریف نور په دې باندې ګڼ پدوی په لګولې چ الله نه بغیر به شکرام وکي حديث کرازی روایت په لېمه आहे رضی الله <سؤال> و عنهم و یو تن رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم ته پر مل ایو الذنبی اکبرو عند الله دلا پیغمبر تولنا لؤي گناہ دادا لا پنیدمان نکما دا نبی علیہ تو فار میل ان تدوالللہ ندن وہا خلقکاں تو اللہ دا پارنے دو گرز اولادو کردے مصر و لوگتیں اللہ نہ بغیر تبس چاتا آواز شروع کی حالہ جو وہا خلقکاں جلا ہو سالا ر پیدا کرے دے اور اگی باوجود تبس چاتا آواز اور جان اتر امدش ورتے اوت پاک بان جان اس بارے دیو جنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ او ذکر پڑھی دی پت ربانی صف نمبر 33 کی وطلبوا حوائج من الحق یا ذوال جل لامن خلقي وطلبوا حوائجكم وخلقوا الضروريات فالحاجتنا من الحق عز وجل الله رب الزدنے لا من خلق د الله د مخلووق ن مغاواړي د الله نو غواړي زاتتي مخلو کې د هغه نهواړي نو تاسم داغه نوواړي او د الله نه بغیر بل چا نهختل جوعا وي استغاتتهتون مخلو کې مخلوکې کې استغاتدل مجوونيل مخلوق والله بل تعواز پل داېديلك کې یو جړي بل جيې تواز کې یو جيي چې سنګه جلې ږې نودابل هم جلې گرددي څنګه کې یو دیبوند امداد ور نه کوي سیم دغه خپل جل کیږي دغه دی انسان الله رب العزت نه بغیر به چا تعوال کوي مخلوق کې دی به تعوال کوي دغه زمي طالبين درن الفات الرباني کې شیخ عبد القادر جیلاني رحمه الله 12 د نومبر په کو باندې لیکي ویسلوه ولا تسلو غیره استعينوا به ولا تسعينوا لغيره توکلوا علیه ولا توکلوا علی غیره ای سلو تسلوا ولا تسلوا غیره چې سوال کوي وخت کوي نو ستر عبد الله رب جنت نه کوي دب ځنه سوالو دب ځنه وخت هم کوي زم إذ عینوا به ولا تزینوا بغیره امداد دی غواړي نو ستر په الله نه غواړي الله نه بغیر دبل چان امداد نه غواړي دریم توکل و علیہ والا توکل والا غیره ځان سپاري نو تر الله رب العزت باندې سپاري الله رب العزت نه بغیر په څه باندې ځان نو سپاري مودې ته ویلې کېږي شيرک له عبادتان چلانه بغیر څه د واقعي څه د فریاد کېږي درورم نن باندې شيرک له عبادتان شيرک له عبادت عبادت د درې سيزونو نه جوړ یرا تم امینا دا دریوانا په دوه دو قسم باندې دین یرا دام په دوه قسمه دا تم داوم په دوه قسمه دا مینا دام په دوه قسمه دا یو یرا د اسباب لاندې اسباب لاندې یرا چې تا تا چې سرد پاسه سامان کې قلا یا ټوپک یا غره تر کوتک دی یا بل <سؤال> اسباب هغه ترشتان حاصل <سؤال> هغه نه وو یریږي په انسان ګننګار یږي نه ازباب شی ازباب نه یریږي دی امکانه مار جوړشه په قرآنی شریف دا په باركي قایفن ذکر کړی دی مصالح اسلام وو یریږي واسباب نه یریدل هغه شی او دې او څه چانی یریږي بغیر د اسبابونه نو بغیر د اسبابونه الله رب العزت بغیر د بل چانی یره کول لا شرک دی سره او بدل الله رب العزت ته بغیر د اسبابونه یریږي څه یوتندې با صلیبی په قبر باندې تیری کی هغه السلام کی داغه پنوم ما نظر او منتصور کی او داوی که نظر او منتصور مونږ د پنوم ورنه که ادمه ته تکلیف ورسته یې زړه دورسته مدارنګ ير خپل د الله رب عزت نه بغیر د بل چا خبر دی د هغه سره خصو اسباب نشته د خبرن يريږي یا یو زیارت یا یو ون د خلق د هغه عبادت بندګي شروع کړی دا مدې یاري تشیرګ ویلې کی زم سماجا سما دام په دوکه سماجا یو د اسباب لاندې سماجا اچارې کتاب ته تور د کتاب ما تراکا یا یو بل سیسه تو چووارې تا هغه ته درکول شي زم اسباب نشته ست جن استمکین او ته ما ته وی دی راکی نو بغیر د اسباب و تمکل د الله رب العزت نو بغیر د بلچانه د دې شلته وی مثال په تور من سبا زمانہ کې لکه څنګه خلک زیارت صلاح دی اداه ما ته بچی راکی اولاد وراته راکی ناغیزه خوڅه بچی په قبرونو کې نی پراته جاوه چاته اولاد ورکی یا که څوک دې زمابیماری وخې کی غ خو که دااکران نو چاهغی به خلکو اجون ک چا ماته پیس را ک نوهغ خو مادار او بالسانانه ران خو چې خلکو ته پیسسی وررک اسباب نیشته او انسان تم کوي نودیته کې ش دریم د مینه مینه دا په قسم ده یو مینی انسان خپلو کې کوي دکه څګه زمن اولا خپلو کې غ جدا می؟ دارنګه انسان خريز سره خپل کلوانو او رشتہ دارانو سره او اولاد سره هر کسان سره چې م플سنه د دایمینه چې وین جائز ده زموږ مینه هغه د اولهیت مینه ده اولهیت مینه ده نو الله سره مینه کو نو الله ته مونږ سیدا کو الله عبادت کو الله ته رکوع کو ولا سجدې کو د الله په نوم باندې منښت کو اون دقه سی مینه و انسان د غیر الله سرو که لار شی قبر تا سجده کهی قبر تا ورخکتی شی دا غیر الله پنو مانی نظر ور کهی و دا مینه دا غیر الله سرا دا الوهیت مینه او که و پا انسان گوننگار شی او دا شرک دی و ایبادت دا دری سیزونو یرا تما مینه دا په پا دو دا قسمو الله ما بغیر د ځین په قسم چې کوم غیر الله لپاره کول ديته ویل کېږي شرک قرآني شريف ټکاله حدیث ذکر کړي نو عبادت چې قرآني شريف دا موضوع ذکر کړي نو یو قرآني شريف دا ذکر کې چې عبادت عمر بالعبادت الله رب العزت حکم کوي په عبادت باندې احال کو تاسو زمما عبادت کوي او دا حکم قرآن شریف که سلور زهای زکر دیم پینزه زهایه یو سوره رات کرازیش پگم آیات که قولینا ما امرت و نابداللہ دارن سوره نمه الاکان و آیات که سوره زمور یولتم آیات دارن سوره تی بینات آیات او سوره توبه اکت پسن آیات که که عبادت طرف زمان او که زمان بغیر در برچا عبادت کوي زم کیسه قرانی شریف نفع د عبادت د غیر الله نه چې الله نه بغیر د بل څه عبادت متوي لکه څنګه سورته نام 54 یاد کړئ ځین قل انی نو هی تو اناعوذ الینا تعبودون من دون الله مزاګر الله د عبادت منشوین دارن کا کازرون 4 نمبر یاد کی ولیا ایو لا اعبود ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد مدا نه عبادت غیر الله نه عبادت حدیث کر رازی ابو هریره رضی الله تعالم روایتیں نبی علیہ السلام فرمی الله رب الجل فرمی دی يقولوا ابن آدما تفرق لعبادتي أم لا صدركا غنن واسد فقركا ايد آدم زويا زماد د دفارزان فارغا كا زانوزگار کا أم لا صدركا غنن زبستا دا سينة دا مال داري ندكا كما زويم واسد فقركا زبستا دا فقيري دا غريبي بدي ختمكما وإلم تقل أو قطا دا كارونكا زما ده با د ده زان فارغانه که ملات و د دکا شغلن ساده کارونه زبا مشغوطیه بانه لگاکم هر وقت بی پا کار بانه لگاکم ولنه سود ده فطرکا زبا ساده غریبی چرت ختمنه کما او دا مشاهده هم ده کم انسان که پتیم ما نموز که اقبل عبادت که ده قرآن شریف تلاوت که درس که هغه تا دیرو بیا فارغ ملاوی گی وزگار ورت د پګیموس د مو کې درس مو کې هر څو کې خپل ګړوانې موړه مختاري خوغه ست دنیا کې آرام سکون زندگی ته یې کې خپل صفه کپرو کې وګرځي زم ما پندې چې موځه پار دې ټین نه پیږي هر وقت په کار کې لاګیا دي لاګیا دي نه راځي نه د شپې دین پکې بایات کې نه پګیموس کې نه درس نه بلکې هغه همیشه د پکار لاګیا وي د شپې او د ورځې لیکن هر وقت په کار کې لاګیا کارونه نه او د فقر د زي د رسسوي ز سوی والا زندگی د انسانته میلو شي اومر د پاه د فکر او غریبدي او مړه زندگی الله را پولزت د تنسیب نه کې ودی ووجه چې د ځان د الله را پولزت عبارت او بند د پااره نهپارغ دا نورکنه عادي د عبارت په باه کې او وخصېې بعض کردکوو دویم دا شیر کې اعتقااد او دېث دا تلو اسمو شف للم شرک تضرع شرک دعا او شرک عبادت بین قسمه شرک پیلی مختصرا شرک پیلی د مخلوقات د خپله والا ولاتعظیم کړي مخلوق دی کم د الله والا تعظیم د الله مناسب تعظیم د د مخلوق کول دي د ولیکې شرک پیلی شرک پیلی تحلیل او تحریم با غیر الله دا وایي نو یو یوسیز الله رب العزت نه دي حرام کړې تي په ځان حرام کی یو یوسیز الله رب العزت حرام کړې دي او تی حلال وګڼي دی ته ویلې کې شرکې پیلي مثال په تور باندې عربو کې دارت کلاش جلس بکیو پیداشل ملثم ذی هغه به دغرله په نوم باندې نظر کولو منخت کولو بی تفسیر هلمانی امام الوتری مولا زلورم جل 28 صفحه نبی عليه السلام نیکو دا د نظر منلو کځمالس بچوشه لثم ذی غیر الله په نوم باندې бяج دې عبد الله جني بي السلام پلار هغه چې ګلو شو نو بهرنه کې دا زبه کې نو به دې دو خان وي د دې زینبه زبا کم دا غټین خلک ورته دا ویل چې څو سره وخان قراندازیو کا نو مخې پینځو وخان کو قراندازی په عبد الله ورو سلام به له سغان تعریف وې چې څلو خان کې مسعود خان باندې قران نازي روه توصلو خان هغه د بحث حدیث کراځي نبي عليه السلام فرمي انم الزبيحتين زه دوه حلال کړه شی ما دا حدیث مطلب دا ده مشر یو اسماعیل علیہ السلام دې زمام پني کوو کراځي هغه باندې چاړه اخ کړه شی و دا الله را پر عزت بچ کړي وین زمام طيار عبد الله هغه باندې چاړه په زله خو لیکن الله رب عزت بچګړې دي دا حدیث مطلب دا دی چې چا نه یریدی کینې زمانه شهرانو چړولانه وختونه تیر کړې دي د دې نه دی یریدیږي زم بیانه توحید دوم خو لیکن پدې کې چې چا نه یریږي مشریکینو کې عادتو قران شریف د دې ذکر چې یو عادت د مشرکینو زیر الله پنوم نظر او منخ ته دا چې کوم چې دون الله رب عزت پیدا کړی دغیر الله پنوم می داغي منقتی ګول او دیو جن قراني شریف jira دا sal zikar krid نظر da ghairullah da ghairullah پنوم می منقته ګول نو قراني شريف کو زيا دا, دا ما سال ذکر کړي دا چی کوم چیز د الله رب نه بغیر د بل قانون پدې باندې واغت استلی شو دا عزیز چې حرام دي اګر سوره بقره 173 یاد کراجي وما اوهرا و ما اوهله لغير الله به هر ها چیز چلار په عزت نو بغیر د بلچا پنوم په اواز وکشه دا حرام دارن دي درن در ميده دري مياد کراجي و ما ذبحا على النصب وانت تتقسموا بالازلام کوم چیز چې په درگاهونو باندې زبي شي حلال شي نو حرام ده او پا غش رو بانده کمسی سختیموشی نو آغا هم حرام ده دا غیر الله پنون ما ده ما نقصه کول نظر کول نو پدی باره با پدی که انسان سمره گوننگاریگی نو پدی باره که او حدیث ده دا تاریت من شحاب رضی اللہ تعالیم نبی علیه الصلاة والسلام فرمیلیو که یو کز مجد وجنا جنت دلات او یو که زمای د وژن جهنم تلل دته صحابه کرام رضی الله تعالیو تم قالو کی رسول الله صحابه کرام رضی الله تعالیو ترانم تاسو پیج الله پیغمبر د سنگه واقعا مونته دې بیانو کی نبی عليه الصلاه و السلام د دوپرمل قرر رجلانی علی قوم لهم صنم دو کسانو کوی ولار باندې دل پلاری که اگتو یو درگاوان نو آغا دا درگاوالا خلق چا تا به تر حاق اجازت نور کولو تر تو پوری چا تا آغا درگا پنو بانی منخ نظر به نو غردولی یو تن توی ترو غردوا ها آغا ورطا الیت سیندی شیعون ما سر خسیصید نشتدی آغا ورطا ویل قرب ولو زبابا تو غردوا اگر که یومو چومی خلایکن دا بی علتونو دغه دینیزه دغه زلال <سؤال> زوال <سؤال> یو مچ راګیر کو او ایداس تاسو نه دې درګه په نومه نظر شي علي فریح دیمتنو راغته وي د روغ ور زوا ها ورته سراجنی شي کومچوم وي وینا زغله لانه بغیر د بلچا په نومه نه منښت نه ورکو نه منجورام رفاصل القصر بعنقه لا ستی پیوار سره پورې جریشه یم سماطا دخل الجنه بیا سم دا سری چ مش الله رپولزهجنتته داخل کو او داکم چې مک او مچی د غیر الله قون د منخت کو او پماته د قار ت کله م شو الله رپول جانم ت داخل کو د یو مچ کوجه پی چې غیر الله قونمي منخت کړی ده د هغی د وجه نه چ انسان جانم ت زی دکنن سبا ګټ چلی د غله پون د منخت کوه تو کوو اد د ل ظان قونبانې دای کړي د پیر بابا دا قسم څوک دیال واغانی پاراتی او دا سيزونه زيارتونو جوړي او کوي دیغون وړي چرا ما د علي د سر منښت او دا غي د نوم نظر می منلي دي پديوان انسان بالکل مشرقي او پديوان انسان بالکل جهنم ته ځي څنګه چې حدیثه معلومه شو د دومره قبی عمل دي چې جہالت کې کم ته خلاف پېښي نو هغه بزاین دې بد غنا یو باوي کې امام بخاري رحمه الله ذو زید بن عامر بن نوفل ذکر کړه چې راځه عمر رضی الله تعالی عنہما ذو زید بن عامر بن نوفل امام بخاری دی 8283 827 نمبر صفحه کې زید بن عامر بن نوفل رحمه الله ذکر یې کړي دي چا او ته یو ځل د نه غره الله د نم نتا راوړل شو بابا یاکل منھا ذو زید بن عامر بن نوفل انکار وکړ چې لاغینه خوراک او بیا وایي اینی الا آکل مما تذبخون علا ان صحابکون یا ساتین تازو چی اللہ رب و رزتنا بغیر دقلتا اپنو ما نکمہ منخ توقی زدہ آغین خوراکون کے نیمہ ولا ناکل علا مما ذکراتم اللہ علیہ مخواغتو خروچ اللہ نم پیادشی دویم روایت امام بخاری رحم اللہ عزید بن عمر بن نفل ذکر کرے دے و اکانی یعیبو علا قریشن علا زبائحہم قریش و بدی و جزید بن عمر بن نفیل بیانولا دا غیب پر زبیحو بانده او بیان بیورتا قولو دا بیورتا بیل اشعات و خلقها اللہ تعالی و, و لها من السماع ایمان و لها من الارضی ثم تزبغونه على اسم غیر الله و دا ساریخ و تاوز اپار اللہ رب پیدا کری دی اشعات و خلقها اللہ تعالی پیدایش دی اللہ اکڑے دی ويم وامتلها من السماء ما ديدا پارا باران الله رب عزت د بارن راوري اوغو انتظام الله کي درهم وامتلها من الارض ديدا پارا زرون الله رب عزت مكنه کړي غاغان الله رب عزت ول پیدا کړی دي زه دي په وجود یوسف راټه تا الله ور کړې پیدا کړې الله دي ثم تسبحونه على اسم غير الله دا غي په وجود تاسو بیا د غير الله فنومږي حلاله پکار دی چې سره د الله سره پروژه کومه نه منښتې نظر وکي د الله نه بغیر د بس ته پونځوم نه منښتوم وکي تربي پوری شیخ عبد جلانی جیلانی رحمه الله ذکر کړی دی کوم انسان چې د غیر الله ما نه منخت کوي می فرض ذاته مشرک و المذبوحه میته و و امراته بینه انسان چې چی کوم چیز د غیر الله پونځوم حلال کوي فرض ذاته مشرک حلالون که مشرک دي والمذبوحه ميتت كم څه حلال <سؤال> شه دا مقدار ده دريم ومراته باينه خذفه باندې طلاق ده په طلاق باندې سره जर شرک کوه پرې سره خذفه باندې طلاق شه په دوه طلاقو دی به نکاح تازه کی دمر په شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله ذکر کی دي تا وی لکه شي ان کی په دې جلل الله رب العزت نه بغیر د بل چا په من نه نڅکی دناني دغه اول تعریفقرآ القرآن من القآ د قرآانی شریف تعریف دویم ثناال قرآانیقرآ د قرآانی شریفمونه د قرآانی شریف نه دریم نمبر موول حکمت د مزول دقرورانی شریف چ الله د قرآانی شریف دنیا ته سه د پار را لګلی دی څلورم موضوع د قرآانی شریف چې اصلل په قرآانی شریف کم موضوع بیاږي. بل مخافین د قرآانی شریف چې قانی شریف د مډل سره کتاب کوو. جو شریف دالو دالو طریقې ته قولو يوم منقادین زم غیر منقادین یوم منون کی زم منون کی منون کی مسلمانان قرانی ته بشارتونه ورقول نه منون کی څلور ډلې وي مشرکین يهود نصارا منافقین د مشرکین ذکر او شرف ته ویلې کی دایله شرک د اقسام شرک اعتقادي شرک پیلي دایله شرک اعتقادي څلور قسمه شرک الالم شرک تصرف شرک شرک عبادت او بیا ته سيمه سرګې پیلي اقسام مشرکین او د دوډلو بیان ان شاء الله ثواب وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب سبنا علمنا ان کننا علم تحفلنا وترحمنا وكننا من التوصرين سبنا الذي خلقنا واوجدنا وذكرنا ورحمت الوهاب الا سم دور الا سم کیند ای معنی چې ستی کرایته یلا جنات کوګونه کتاب د فاره جهلا جناو اخریته خسته یا الله دنا واخد خوشالینه ورتلتی یا الله دنا واخد پردوی بدلی ورتی یا الله دکم تقدیر چې څوک تا کتابه لپاره برداشت الله ردی په بدل کې ورته دنیا یا الله سوچ چې تا کتابه لپاره دی الله کوی د تشریحات وله د غیبی قضاومن وله پوری یا د قرض نخلاص کی یا الله مسلمانان بیماري شفا او کارامل صالحو لپاره یا الله واخلي د ټکانو ورته شفا او ګرځه ثمر مسلمانانو خاصی دی الله کولبسی قم دیو کرے اللہ کرے جیوں لوچتی تی ہے اللہ تو کتاب و پارو ہے اللہ دایا او کدندے کو پتہ لے کے ور لواچے یلا جنگہ نا سا پکل دربار کے تو لے کی یلا من پتہ نہ تے معنی راضی شی دات رانا راضی شی کدرا ناراض مشی یلا من قرآن شریف جو کی یلا من قرآن شریف جو کی اللهم انا اسلوک من خیر ما سالک منه نبی و محمد صلی اللہ وآوذك من شر من سعاد منه ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انتلم سعانوا عليك البلاه ولا حل ولا قوت الله بالله وصل الله تعالى لآخر خلقه محمد وآله وصحبه ابنائین برحمتك يا رحمة رحمة